ברוכים הבאים. ברדיו. מה? מה? מה? אחי. שלום, ברוכים הבאים לפרק 3. פרק 3. בפודקאסט שלנו, עוזי ודניס. כן. צריך להגיד את השנייה שלנו? בקיצור... חיות ומטר וחיות אחרות. חיות ומטר אחר. כן, חיות אחרות. בקיצור, כי היום אנחנו נדבר על כל מיני נושאים. נמליץ לכם שוב פעם על אלבומים ששמענו השבוע, דברים ככה, אולי שאתם לא מכירים. אלבומים שאנחנו רוצים לשמור ב-2016. כן, בדקנו את זה. וגם נדבר על אלבומים מפורסמים ככה, מפורסמים יותר שיצאו השנה דברים טובים. אולי יצא לנו מתישהו לדבר על הלבום גרוע, עדיין, אני מקווה, רציתי שיהיה לי... שמעתי וכזה. באמת יש סטימול אנחנו נסתכל. כן אז זהו, אז קודם, אנחנו באמת, לפני שנתחיל בנושאים, אז... יש לנו מגה דאב, יש סטימול מלסון, נדבר על חדשות. דין פיוטו. נדבר על חדשות ואז נתחיל. מה בחדשות הוא זה? אוקיי, אז זהו, אוקיי, הדבר הראשון, שהוא כן, שעכשיו הוא עוד... מה שמעניין, גנזן רוזס, התאחדו. יאי! אקסל רוזס השמן, שאין לו קול. המשמע. לא, אני לא יודע... הוא ארלון קאסם. הוא לא... הוא אוכל שוקולד. הוא ממש מנמן, וראיתי אותו בהופעות לייב, כאילו, כאילו, אין לו קול. אוכל מקדונלדס. הוא לא... מה זה אוכל? אוכל את העובדים של המקדונלדס. הוא בולע אותם. מי ששמן, אל תיפגעו. אנחנו אוהבים שמנים, הם כאלה טובים. אין לי בעיה אין לי בעיה אז כאילו, הראו אותו רץ, והוא פשוט, אין לו נשימה. לא, הוא רץ על הבמה, מה זה רץ? הוא מתגלגל. אז כאילו, תשוב, אני... מקווה שזה יהיה מגניב, כן? כאילו... אני לא יכול לחכות ל... כבר נשמעת Welcome to the jungle, לא שמעתי. ככה ישיר, כמו שאתה אומר, Welcome to the jungle, זה לא יהיה צפה. Welcome to the jungle. אני לא יכול לשמוע את הקול שלו, האמת. זה לי את המזניים. אני אגיד לך משהו שדיברתי. הייתי בפאב ביום שבת, ושמעתי כאילו את הזה. היה איזה Welcome to the jungle והייתי עם חבר שהוא גם מטאליסט כזה, הוא אוהב עוד מוזיקה. היה על זה. שיט, גיליתי את השם שלו. אז... ביפ! בקיצור, ואז כאילו אמרתי לו, פתאום חשבנו איזה קטע שאנשים, נגיד הם שומעים פאוור מטר, או נגיד קינג דיימנד, והם כזה, מה זה הכל? אבל מה הם אוהבים? את ה-Welcome to the jungle, שזה הכל הכי גיי. כאילו, לא גיי, אבל זה 80's כזה, זה סופר פאר, זה יכול להיות בפאוור מטר. אז את זה הם אוהבים, לא אכפת להם שהוא שם. לא, רגע, אבל איזה, כאילו... שוב, הם אוהבים אולי כמה שירים, אבל... כמה אתה כבר יכול לשמור את ג'יימס לברי מידין פייטר עם ה... אה, הוא גם, הוא בכלל, הוא בכלל. הוא זמר טוב. עדיף כבר את הגאנד אנד אוזס, אבל... לא, אתה רואה? תראה, שמעתי כמה אלבואים שלהם, ויש להם את ה... שתי אלבואים גדולים, אלה שהם... וואי, אני לא זוכר איך הוא אומר להם, פארט 1 או 2, אני כל שומע אותם. זה אלבואים ממש טובים. כן. ממש טובים, אבל מה? יש להם מלא פילרים, כאילו זה אלבום שהוא, אם היו מאחדים את זה בתור אלבום אחד, זה היה אלבום מדהים. אני לא... שמעתי פעם. יש להם כמה שים, כאילו באמת, חוץ מ... כמה אלבומים יש? לא יודע, אולי ארבע, ארבע, לא יודע. טוב, אוקיי, אוקיי, טוב. אז בקיצור, הם יופיעו בקווצ'רה, אני לא יודע. כן, זה פסטיבל די גדול. איפה זה? פסטיבל מוכר. כן, אני יודע מאוד. אה, אני לא יודע איפה זה. עכשיו משהו קצת יותר מעניין, האקרן הלהקה, זה שדיברנו עליהם, קצת אולי, הם גילו שהם סיימו את ההקלטות לאלבום החדש שלהם, מה זה גילו, הם כזה, הם כולם באו בבוקר להקלטה ואז הוא רגע אבל אין מה להקליט, כאילו, סיימו, בסדר, לא, אז יש כזה, הם רוצים לעשות הייפ כזה, אז הם כאילו, הם כזה, כל מיני דברים סודיים, ואז המעריצים הם אומרים, וואו, הפתקתם, כן, אבל הקטע שאני זוכר, שוב, אני מסתמך הרבה על רייטי מוזיק. אז אני זוכר ש... עזוב שראיתי מוזיק, כל הקהילה שם היא מטאליסטית ברובה, אבל אני זוכר שהאלבום של לאקן יצא, לפי דעתי האלבום האחרון ב-2013, אני לא זוכר. אני לא שמעתי את זה, אני יודע שאני רוצה לשמוע, כאילו, אני אשמע את זה. אבל הם... טוב שאתה יודע. לא, טוב. כאילו, אני פשוט, קודם ועדתיים להצליח ללהקה הזאת. כן, הראשון היה... שלהם, אקווריוס, נראה לי ש... הראשון מאוד הער. קיצור, כן, זו להקה כאילו... נעים לשמוע. זה כזה מוזיקה נעימה, ואז יש את הקטע של ה... אז זה כזה אטמוספירי קצת, אטלפוספירי כזה, כן, כן, הרבה, סימפוניק, זה הרבה כאלה, אמרו לי שזה מסכים לג'נסיס או משהו, כל מיני פרוגרסיב פלאסיק, אז קיצור, אז אני זוכר שזה יצא ב-Ratium Music, הם יוצאו אלבום, ואז ההייפ כאילו ממש היה, הם הגיעו לטופ 10 של השנה, כי הם, עזוב ש-Ratium Music זה גם מטאליסטי, וזה גם פרוגרסיב, אז זה בכלל שלח מטורף כזה שכולם שומעים שם. אוקיי, מה, מה החדשות לא. הבאות? מה השנה הזאת? The, The Lions Datter זה להקה, <laughs> אוקיי, יוצא <laughs> להם איזה ארגון חדש שאני לא, יודעת. לא יודע מה זה אס... Existence is horror. הם חולנים. אז לא, זה להקה שאני זוכר מה, לא יודע מה זה יהיה, אבל מה שהם עשו, הם עשו כזה <laughs> קצת בלק, <laughs> זה לא בלק. <laughs> כאילו מלודף, כמו את דה גייטס. בלאקדד. בלאקדד מלודף, זה נרדר. זה כאילו כמו את דה גייטס, רק אנטי נוצרי קצת כזה. רגע, מה השם הזה? חבר'ה צעירים כאלה בת של אריאל. ויש להם לאלבום הקודם, לפחות, היה להם אומנות כזה, קאבר לאלבום. מה זה יפה ומפחיד כזה? כזה ציור כזה ממש מקורי. לא ידעתי על זה. יוצא להם עוד אלבום. זה נשמע יחסית מקורי, זה לא המלודף הזה ש... זה לא מועתק, יש בזה גם, נותן בו גם בלקס וזה. זה מאוד אהבתי ואני מצפה לשמוע מה אני אעשה. תהיה אותה. ובאמת דין עכשיו, מה שמעת? ראבסודי אפרייר, ראבסודי. כן, אתה יודע שאני לא מבדיל ביניהם, יש, נכון, יש שתי להקות, אחד ראבסודי ואחד ראבסודי אפרייר, אחד שזה לוקה טועיל, אחד זה שהוא עזב את הוא עשה לעצמו, ואז הם רב. מי עושה רוב סודי? תראה, אני... זה אחד, אתה יודע, אנחנו ממש אוהבים את הלהקות האלה. אבל רוב בטח לאלבום הקודם. אני כבר לא... ניסיתי לשמוע. אני לא יודע, או שאני גדלתי, או שהם מכובדים, אני כבר לא סגור. לא, אבל כאילו... תראה, סימפולי יופי של תל אדי, אלכד אלבום הכי אופי בלייך. גם בלייך. וגם אחר פאור אוף דה דרגולפי. ו... וואלה, אולי יצא להם אלבום טוב, אני יודע. לא, תבין, אנחנו לא כאלה הרבה פאוור בטר, זה פשוט האלבומים הראשונים ששמענו. זה, נכון. אני זוכר שזה פאוור פודדוד ויצא, או שמשהו כזה, ואז התחלנו לשמוע בטר, כאילו, זה ממש... איך שהוא יצא כזה? אתה כזה כיבד בכוחות, כמו... לא, אז... דריניס כזה, אלבום יצא ודניס כזה, פתאום, קבל כזה. אני רוצה לשמוע בטר. לא, אפילו קצת רחבתי פה, בקיצור, אז אני זוכר שהוא היה גם קצת כבד, נכון? היה שם בגלל של גאווילד, ואז אמרתי, מה, הוא רוצה כבד? היה שם קצת גאווילד, מצוייץ שם. דרך אגב, אחד מהם זה היה בטייטנס... זה היה הולך ככה. הוא גדל, מפרסק לי, אני צריך לסרבי. כן. אתה יודע שאחד מהם גם היה בטייטנס אוף מטאל הזה, נכון? פאביו היה מישהו עשה פאביו. פאביו, עכשיו מגיע שוב, יש שם את ה... טייטנס אוף רוק. הם כאילו הצליחו, מה זה הסתרת את זה מישראל? כן, הם עוד כמה חודשים, ועשו כבר הופעה נורמלית, למה? זה יהיה שוב גדול, זה יהיה עם הרבה אנשים, הרבה אנשים, 700 אנשים, לא, הפעם זה יהיה 701, הרבה אומנים, אבל אולי זה יהיה 701, לא יודע, תראה, אולי זה יצליח, אני לא יודע, אולי הם סחרו באנשים שם, לא יודע, אולי הגיעו 5,000, 700, יש סיום ניסים, אני לא יודע. אז בוא נגיד שאנחנו מצפים, וואלה, נשמע את האלבום, ונקווה שהוא יהיה טוב, ואומר לו, העטיפה מאוד יפה, עטיפה של דרקון, יש דרקון עליה. דרקון על כל כל כך, אבל מה, מי בלהקה? כאילו זה היה... נראה לי זה, לא, אני יודע. זה היה זמר מקורי נכון. כן, אז אמרת פאביו והקלידן. אה, אז לוקה טורילר, רק הגיטריסט עבר לשם. שהוא נראה לי היה הכותב, המלחיב, אני לא יודע, הקלידן הוא גם היה מההתחלה. זה עם האף... אני דווקא מעדיף בגלל פאביו וזה, אני מעדיף שהם יעשו את האלבום הטוב. קיצור, הם עשו כמו עם נסטי. זה שאתה זוכר ש... וכאילו זה אחד שזה נתן, והשני זה השם. אז זה מה שעשו קיצור, אוקיי. ועכשיו משהו שאתה רוצה לרדת כן, עליו, סטיילד לס... מילסון, הוא מציע חדש. ציבי, אני אוהב את סטיילד מילסון, תוציא עוד דולבוק. הוא... אני, דולב. אותה... <laughs> אני אוהב אותו בתור <laughs> מאסרינג של האלבואים שהוא עושה, ל-yes, ואני ו... ו... עושה, וקינג או... קרימפסון עושה, זה כאילו, הוא בנאדם מטורף. <laughs> הבעיה שהוא זמר מחולבן, מצטער, לא, באמת, זמר מחולבן, אין מה לעשות. אני אצביע לך, הדבר הזה שתית עימה. כן, כן, שתית איזה משהו בצ'כי. קיצור... הוא, הוא לא הזמר הכי מרגש בעולם, בסדר? בוא נודה בזה. הוא, הוא לא הוא... זמר הוא... מטאנד. הוא, הוא לא זמר, הוא, הוא, הוא לא זמר גראד. הוא... הוא, הוא, זמר... הוא זמר, אם הוא היה עושה מוזיקה, כאילו אני אוהב כמה שירים כאילו, שלו, אני היה... ממש אוהב. שוב, בלק פלנט, אהבתי את Blank כל הדיסק. Planet. אני ממש אהבתי yeah. את הדיסק yeah. הזה, אחלה דיסק. אולם אוהבים בישראל, ממש אוהבים את זה. כן, לא בסדר. כאילו, <laughs> שוב, מה, מה הבעיה איתו? כמו שאמרתי אז, שכשהוא שר, כשהוא מנסה... לשיר עם רגשות, נגיד עכשיו בבלק פלנד יש מלא כעס ומלא, אתה יודע, שוויזות כזה, כי זה על כל מיני ילד, ילדים, כן. תרופות וזה שהם עכשיו בסגי כן, אה, קונסולות. וואי, וזה, באמת, הקליפ, אנטים, הקליפ, הקליפ הזה. הקליפ פנקניב, זה ש... לא השיר חזק, הכל חזק. מצוין, אז, אז כשהוא מנסה, שוב, אין מה לעשות, לא, לא, לא כולם נולדים פרדי מרקו, כן? לא כולם יכולים להגיע לגבהים. כאילו, ול, לא שער אגרסיבי. הוא, לא שר... הוא גם, כשהוא צריך לשיר, הוא... הוא... הוא שר רגוע, אבל כשצריך, הוא עדיין שר רגוע. כאילו הוא שר ניטרלי, הוא לא שר רגוע, ואז מגיע הקטע הכי חזק, הוא שר רגוע. אז מה הם עושים? הם מגבילים את המוזיקה מה... הם עושים לו בטח הכפלות. הכפלות, וכמובן, וגם כאילו המוזיקה נהיית אגסיבית ואפקטים אבל הוא שר אותו דבר. אז שוב, הוא גם, אני בדיוק עכשיו שומע את האלבום הקודם שלו. בגלל זה... אני, אז, מעניין אז מה היה אני קורה. אז אני קשה לשמוע את זה, yeah. כי זה נשמע, האלבום הקודם שלו זה היה, איך קוראים מש... לאלבום הזה משהו? רייבן. רייבן ומשהו. Raven, uh, כן, רייבן ודורפל אין אבר משהו שם. ומור מור. More... <laughs> כן, מור ורייבן. קיצור, אז אני באתי לאלבום הזה, כאילו אמרתי, אוקיי, אני אהבתי את בלק פלאדינג? אני מנסה. אני שומע, אני מסתכל, בוא'נה, נשמע כמו קינג קרימסאוד. Yeah. אני, והוא בדיוק עבד על המאסינג של קים קלינסון, אני מסתכל, לא, זה הוא. אז כאילו, הוא עשה בעצם, yeah, uh, כאילו, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא עשה רטרו, לא, הוא עשה סאונד רטרו שנשמע כמו אלבור של ריינט של קים קלינסון, אבל... עושה את זה פחות טוב. בואו נגיד שאנחנו נראה מה קורה באלבומה הזה. בואו נגיד שאני מעדיף את בינתיים, Percupine 3, מאשר את... כן, כן. בינתיים, כאילו ככה... Blankplan זה שלו? Blankplan זה של Percupine 3, כן. וזה שלו. קיפוד. עץ קיפודים. כן. איך קוראים לקיפוד הזה? הקיפוד הבובה קיפוד. סוניק? לא, כן, אבל יש עוד קיפי. קיפי. קיפי? לא יודע. זה חוסום סונום לא, לא, אני רוסי, לא מכיר את הסומסונד. סומסונד. יש לך רחוב סומסונד ברוסית, אז יש לו שם אחר. מה זה? קיצר, ועכשיו לסיום החדשות, נאמין. כן. האמת <laughs> <עבט> <עבט> שזה עצוב בלי להיות ציני, זה... קודם כל... Uh... אתה רוצה, תקרא, תקרא מה... מה זה נקרא? אני עשיתי בין יחידות, אני בדיוק ראיתי אתמול או שלשום, ראיתי את הסרט התיעודי עליו, קודם כל סרט מעריף, אומלץ, אומלץ, אומלץ, אומלץ. זה ארוך? לא, אבל זה משהו שם ומשהו, אבל זה תקשיב, זה... אתה פשוט לא טוב. אני פשוט אסביר כל קודם כל, אם ידעתם או לא ידעתם, הוא היה רודי של ג'ימי ארדיקס. מה זה רודי? זה אחד ש... כאילו מעריץ כזה, שעוקב אחריו, הולך לכל העבודה. לא, לא זה, זה גופי. הוא לא היה גופי. הוא היה ציוד. אה, עיתו, כן. ציוד, ציוד של ג'ימי. אז יש איזה סיפור שהוא מדבר, שהוא היה קונה לו סמים, ג'ימי, שקונה לו אסיק. אז הוא היה מגיע, עושים את זה מה הסרט, הוא היה מגיע וקים עשר מנות, ג'ימי לוקח שבע, נותן לו שלוש. ג'ימי היה שבע, עסק. וואי וואי. עכשיו הם היו שם, תספר באמת, אני מומס על הסרט הזה, לומדים כל מיני דברים. את זה ידעתי שהוא ראודי של ג'י מנדס, אבל אם ידעת שהוא גם היה ראודי של ורנייס, שזה של קייט אמברסון, אתה יודע, אמברסון לקט פלאם, שזה אחד להקות פרוגרסי, ממש טוב, הוא גם היה ראודי. עכשיו... וואי וואי. אז כאילו הוא התחיל בתור כזה... מה זה הוא התחיל... הוא הוניגן, הוא היה גיטריסט בהתחלה, היה לו להקה משלו, כאילו ממש מפורסמים באנגליה שם, אז הוא הגיע ל... הוא היה גר עם בסיס של ג'ימי אליטלספיריז, ממש גר. הוא היה בעניינים. הוא היה בעניינים שם, והוא משתמש בסמים, שתה מלא וויסקי, קולה וזה. עכשיו, קצת עליו דברים שאני הייתי מעשה, קודם כל, הוא היה הוגר כפייתי, זה משהו מוזר. לוח לא, היה לא, לא הוא הוגר. הוא הוגר, לא, הוא, הוא הוגר דברים בבית. הוא הוגר דברים בבית. אתם רואים כשנכנסים, יש לו מלא דברים. מעריצים, ספרים, מלא מלא מלא, מלא, מלא, מלא דברים. דברים, ופתאום אתה רואה דגל, כאילו אני מסתכל כזה, אני מסתכל בסוף, ואומר מה? <laughs> מה? <laughs> מה <יש לו>? <laughs> זה מסטיק? כאילו, דגל של נאצמנים? מה, מה קשור? זה לא עכשיו, טוב. עכשיו, חכו, מה, מה זה אומר? עכשיו, כזו... עכשיו, עברתי שוב על הקטע הזה, הוא אמר יש לו דגל של זה. 45 דקות, רואים חדר שלו מלא בציוד נאצי, מלא, פגיונות, חרבות, כל מיני צלבי כרס וזה. זה ההספד שלך? שאתה מספר ש... רגע, הוא בא עם תלבושת מלאה של כאילו אס אס, ממש של צלבי וזה הכל. עכשיו, אז בהמשך, אז אני אומר כזה, מה, הוא דפק? זה בדיוק מה שעכשיו דרך אגב כתבו במטליסט וכתבו בוויינט אחרי שהוא מת, שאנשים, הנה סוף סוף הוא מת, הוא היה נאצי. אז הוא מספר. אז הוא, כאילו, שואלים אותו בראיון, תגיד לי, מה קורה איתך, כאילו, מה אנשים, כאילו, מה, אנשים יחשבו שאתה נאצי, הוא אומר, קודם כל, אנשים לא מכירים אותי, אני רחוק מזה. אני אספן של ציוד במלחמת העולם השנייה. מסתבר שהוא גם קורא המון ספרים, וגם קצת ככה עובר, אבל יש שם איזה קטע שהוא והמנאג'ר שלו רואים איזה סרט דוקומנטרי. אז להם, הוא אומר כזה, תקשיב, זה לא נכון, זה לא יכול להיות שהמטוס הזה פה. זה מה, אבל זה שני שעות גיאוגרפיקה, זה לא הגיוני, או שהערוץ היסטורי, זה לא הגיוני שזה ככה. לאן אני מביא שלוש ספרים, ומראה לו את זה, הנה, המטוס הזה לא, לא היה קיים אז. קיצור, מדהים. Yeah, uh... הוא היה ממש, ממש מתעניין, וגם רואים אותו בעשה עם כל מיני עיתונים על ציוד וטנקים. הזה. אז הוא אומר, תקשיב, אני אוהב את המדים שלי, אני חושב שזה המדים הכי יפים. ממש מדהים, פשוט. אם לישראל היו מדים כאלה, הייתי גם אוסף כאלה מדים. אם היה להם של לאנצים וישראל. לא, היו מדים מגניבים, כי ראיתי אותו גם לפני כמה זמן עם מדים של רוסים. זה גם מדהים. הוא פשוט אוהב איך שזה נראה. זה לא קשור לדעה וזה, כאילו, זה לא... גם המנג'ר שלו היה יהודי, בדיוק גם כן. הוא גם לא בעצם. עכשיו עוד משהו. קודם כל, לא ראיתי אנשים כאלה, הוא היה סוג של זאב בודד כזה. זה לא כמו עוזי, שגם ראיתי סרט תיאודיאלה, שעוזי היה פשוט בן אדם חסר ביטחון, היה שותה מלא ומלא סמים, בשביל, אתה יודע, בשביל, אתה יודע, להיות כאילו בעל ביטחון כזה וזה, פה לא. הוא נכנס, לה, הוא נכנס לחנות דיסקים, הוא מדבר עם אנשים רגיל, כאילו, mm -hmm. הוא קונה, דרך אגב, אחת הלהקות הערובות עליו זה ביטלס וליטר ריצ'רדס, כאילו, ממש, הוא אוהב את הקלאסיקות, כאילו. עכשיו, ה איפה שההלוויה שלו תהיה, זה ב-Rainbow and aGuril, זה משהו כאילו, אני, זה? אני, קצת, אני לא זוכר בדיוק את השם, זה איזה פעם ממש מפורסם, ש... שהוא היה כל הזמן יושב שם, לא, פשוט, פשוט, הברית, או? כן בארצות הברית, הוא פשוט היה יושב שם ומשחק ב-One Ironman Bundit, זה כזה של הימורים שאתה פשוט, אתה יודע, שאתה מסורף כזה. ואז יוצא לך או 7-7, או 7-7-7, או שיש לך את הכל טוב. אה, מכונה. אז זהו, הוא פשוט היה יושב שם, ומספיק במכונות. כל היום? כן, כל היום. או שהוא היה, עכשיו, אנשים היו בגימל, ובאים למכונה, ורואים כל הטופ, למי. למי, למי, למי, למי. ואז אנשים אומרים, מה, זה לא יגיד שזה אותו למי. אומרים, כן, איפה הוא? אם הוא לא ברייטבורג, זאת אומרת שהוא ובן אדם, באמת, אתם רואים כמה שהוא... אין, זה הרוקנול, באמת, מומלץ לראות את ה... אני עוזר עוד. כי זה כאילו... נכנעת אותי. כי הוא ממש אמיתי, זה הבן אדם. ואז יש שם ג'ם שהוא עם דייב גרול, ואז הוא מעביר לו מת. הוא מעביר לו כזה פייפ של מת, ואז יש שם קטע של מטאליקה. הם עושים ג'ם על שירים שלהם, ואז הוא יוצא. קיצור, באמת, סרט מגניב וכיפי, ויש שם קטעים קטנים בדיוק של... יש גם את הסרט, נכון היה את הסרט? מטאליקה? לא, של דייב גרול. האולפן הזה. סאונד סיט. אה, כן, יש קטע שהוא הקליט עם מלא אנשים, נכון? עם העניין, לבוא מה זה קוראים פרובוס או משהו כזה, פרובוס? קיצור, הוא הקליט עם למה, אז השיר הזה הם הקליטו שם. אתה רואה בסרט, הם מקליטים את השיר. כאילו, הם מקליטים שם דברים. קיצור, מגניב, בן מיוחד. כן. כנראה הוא היה תותח יותר ממה שאנחנו מנסים. כן, כן, אני גם, כאילו... וכל הקטע של מוטור זה בעצם... הגעתי למסקנה שאני אוהב אותם יותר מנגיד ACDC, שאתה יודע איך קושבים על ACDC, זה אותו סאונד. מוטורד זה כאילו רוקנור מלוכלך, כן, אבל זה, זה, מה זה, אוהב. זה מה שהוא אהב, זה מה שהוא רצה, זה כאילו, זה לא ACDC שהם עושים, שוב, הם גם מגניבים וזה, אבל הם עושים די אותו דבר. מוטורד, הסאונד שלהם, הם, הם, זה הבסיס של מטר. אה, יש גם עוד סיפור, שזה אני כבר קראתי, אה, שזה השפיע בעצם על כל המטר, ועל כל מה שאנחנו עכשיו מדברים וזה. קווארטון של בטורי, כשהוא קריץ את האלבומים הראשונים שלו, הוא ניסה לחקוד את למי. והוא ו... לא הצליח, ואז ככה נראה גראולינג. <laughs> הוא נכשל ויצא לא בעצם גראולינג. אני מבין למה אני לא אבין. <laughs> אתה, בלייק. אתה <laughs> מבין? אתה מבין? כי הקול של למי הוא כזה... כן. אז אם אתה מנסה אותו, זה כאילו, כן. אבל ככה הוא. יש לו קול טוב. כן, יש לו קול מיוחד. קיצור, לראות את הסרט ובאמת, פשוט להתקרב אליו. הוא מגניב, הוא מדבר שם על זיונים, הוא מדבר שם על כל... יש לו בן פתאום, שהגיע, ואז הוא מדבר שהוא החליף עם הבן וחברו, קיצור, משהו מומלץ, <laughs> זה ממלץ, כאילו משהו מגניב. טוב, נסיים את החדשות עם ה... כן. יש פסטיבל ש... מה, 70 טון של... 70 אלף טון של מטר, כן. בים. <laughs> יש איזה, <laughs> בטח, אולי אתם מכירים, זה מפורסם, פסטיבל כזה כן. על ספינה, בים. עם הלהקות הכי גדולות בעיניים. מעניין כמה זה עולה. כמה זה, כאילו, 100 דולר כזה... יואי, זה יקר. לא, כי ההופעות שם... כמה אנשים נכנסים לספינה? לא יודע, יכול להיות. זו ספינה גדולה, אולי זה 3-4 אלף. אבל... משום שזה גם כמה ימים. כן, זה לא סופר יקר, אני אומר לך. אבל הנה, אז כתוב שזה ליד מיאמי, פלורידה, ובבר, לא יודע. בקיצור, מלא להקות טובות, הנה כמה, את דה גייטס, בלפגור, בלודבאף, צ'ירנוף בודם, קרדל, עופיף, גם מראי אמרפול, קטטוניה, פרדיס לוסט, רפסודי, סאמאל, קיצר. קיצור, מלא להקות מקורי המדינה. כן, ממש מטורף, ובים כזה, לא יודע מה הם עושים שם. בוא נראה נכון. לי שם מלא, <laughs> מלא אלכוהול וזילדים. <laughs> <זה>, כן. <laughs> רגע, <סקיע> אבל שאלה אתה... מה אתה, אנשים שם מכירים, כאילו, מה... מכים על הרצפה כי הם מכים לים. לים, יש להם מחלת ים בכל מקרה, וואי, גם שותים לא. אלכוהול וגם מחלת ים. רגע, השאלה היא מה זה, יש שם כמה במות? שזה מעניין, כאילו שזו במה אחת גדולה, <אף> בתול... לא, אתה לא הגיוני לא, לא, שזו במה לא אחת גדולה. זה גיוני. מה, במות? שתי במות בים? <laughs> לא, שתי, לא, אולי יש שם איזה משהו ב... לא, ב... לא. בפנים? <laughs> כן, אה, שם... נכון. תראה, יש פה איזה הרבה דקות. אבל זה מוזר. אני לא יודע איך זה עובד על ספינה. מה זה מטר? שמים על פול ווליום 20 רמקולים, ואנשים שקוראים, מה אכפת להם? מה בלפגור בדיוק שר שם, או שקרדור פילקצור. מקווה שלא יהיה להם צונאמי אני מאוד מקווה. 70 טון ואיזה כמה אלפי ויטליסטים. כל אלה האלה. המרפולד, גמארי. וואי, מעניין אם מופיע שם זמר רמקורי של גמארי. איך קוראים לו? קישקי? לא, של הלואוין. אה, לא. לא, לא, אז גמארי איך קוראים זה אושר באלבום הראשון של הלואין? אם מופיע שם, מה זה האלבום? גם הרי זה שלו, זה להקה שלו. הוא עם דני פילד, וגם פביו, לאונק, ותומאס לינדמרד. אתה יודע מי חסר פה? קודם כל חסרים פה מנו, אני לא יודע, סתם חסרים מנו. הם חסרים כזה. עוד אחד כזה מנור או מטליק, מטאליקה. אני... אתה יודע מה מעניין, אבל מה, הם כאילו מסתובבים אשכרה בספינה ואתה יושב איתם בחדר אוכל? כאילו, וואי, מה... בטוח כזה, כי לא זה לא כזה גדול. כמה evet. זה יכול להיות? זה לא זה קילומטר. זה זה יכול להיות מגניב. וזה גם, הם לא יכולים לברוח, כן, אני מאמין שזה כמה ליברה. ימים. לא, כאילו, נגיד זה לא, נגמרה ההופעה והמקה לא הולכ... הולכת. זה לא, הם פשוט כל הזמן נמצאים שם. כאילו זה יכול להיות חזק. זה היה מגניב. זה נשמע כל כך מטורף, שזה היה מלחיד. אוקיי, אז מה עכשיו? עכשיו נעבור לנושאים, להמלצות שלנו, לדבר מוזיקה. כן. ונפסיק להירחם. רגע. עכשיו מזכירים את ההצעות, ונתחיל עם החיות האחרות, לא מטר. אבל זה משהו ממש קרוב למטר. זה אלבום של בלאק פלאג, מי וור. זה בעצם להקת הארדקור של בדיוק עכשיו הנרי רולינס. זה הזמר שלהם, זה הזמר השני שלהם. אני זוכר שהם אבל לא עשיתי את החיבור. אז הוא בא לישראל, הוא תותח, הוא אחד הגברים, גר, גר. קודם כל כול הוא נראה טוב. קיצור, הוא בחור רציני, אז הוא הזמר שלהם. עכשיו, אתה יודע, אני כאילו שמעתי פאנק, סקס פיסטו, רמונס וזה, לא התעסקתי, זה פאנק, זה התכלס מה שאחרי זה כאילו, לעשות את זה קצת יותר מלא, מהפרנק האגרסיבי. כן, לעשות את זה קצת יותר, יותר אגרסיבי זה טראש. זה כבר, זה, זה בעצם... אה, זה אחד לפני זה. כן, זה כאילו לפני, כאילו, כל האנטראקס ונטאליק וכל אלה הושפעו מזה. עקה מאוד מאוד מפורסמת. עכשיו, השירים שלהם, האלבום, קודם כל, הם הוציאו אלבום ב-81' וזה אלבום, אם הם היו טובים, ב-84'. השלוש שנים האלה, היה, היה להם איזו בעיה בחברת הקלטות. הם, לא נתנו להם להשתמש בשם הזה. אז מה הם עשו? הם עברו מנקודה לנקודה והופיעו מלא. מלא מלא מלא הופעות. כל כמה שנים פשוט הופיעו. בגלל זה גם להקה מאוד מושפעת באנדלגרד. באנדלגרד, כן, בארצות כי הם פשוט עברו מנקודה לנקודה. עכשיו, השירים שלהם, אתה יודע, אתה אומר פאנק, מה כבר יכולים לדבר? אז נגיד, My War מדבר על פרנויה. ממש, אתה קורא את הליליקה ואתה אומר, בוא'נה, אתה מזדהה אם הייתי עכשיו באיזה 12 שנה כאילו יותר צעיר, הייתי בכלל... מה זה איזו... כאילו אז... פרנאה? כי אני... הם, הם מדברים במילים ב... יחסית פשוטות, אבל אתה אומר כאילו, זה, זה, זה מדבר אליך. הם, הם יודעים, זה... זה... הגיטריסט כותב, ממש טוב, ובדיסקים 40 זה כבר גם... אין לי דרך אגב, הם הוציאו איזה שלוש דיסקים ב-84, כי זה בעצם כל ההופעות האלה שהם עשו, הם פשוט הוציאו אחד אחרי שני. נגיד שירים נגד מיינסטרים, גם כן שר. יש להם שיר, זה הפארט, זה הצד הראשון. איך קוראים לזה? My War. עכשיו, השיר, קוראים לזה, וסווינייגמן, זה שיר שנשמע, שוב, יש מיליון, זה המקצב הוא מקצב, סוג של מקצב ערבי כזה. אה, זה שמעתם. זה הוא נשמע פה מלך. זהו, אני, האמת, זה הפתיע אותי. אם אנחנו מגבירים את זה, אז זה נשמע ממש. עכשיו, השיר... שוב, אני לא בטוח אם הם מדברים ישירות, או מדברים כזה בעקיפין, אבל זה סווינגים, זה כאילו אחד שמתנדנד. Yeah. אז מדברים על זה שזה מישהו התאבד. Yeah, עכשיו, לא כאילו אף אחד לא... ויש שם, שם כמה משפטים ממש מגניבים. יש שם איזה משפט שמישהו אוהב אותי, הוא יוריד, יוריד אותי. קיצור, יש שם כמה דברים ממש חזקים, וזה אשכרה מדבר. אתה אומר, בואנה, הוא, הוא גם, גם זמר, הוא יודע להעביר את האגרסיבי. Yeah, so, הוא yeah, גם yeah, אגרסיבי yeah. וזה. ודרך אגב, האלבואים הבאים שלהם, הם, יש שם ספוקנולד, הוא עכשיו בא עם הופעה של ספוקנולד, הוא, אז הוא כאילו... כזה... כן, הוא... ש... הוא כמו מאמן כזה, שהוא כזה... כן, כן. הוא, כן. הוא מרצה לאנשים כזה, יש לו המון מטירציה. כן, מטימציה... כן, הוא, הוא... הוא בן אדם כריזמטי מאוד. Mm -hmm. עכשיו, בא סי... סי... סייד בי, סייד שני, עם שלוש שירים, זה בעצם, אני לא זוכר, אמרו שיש תשע שירים, שמונה שירים. עכשיו, פתאום אתה מתחיל לשמוע מוזיקה איטית. אתה פאק, מה זה? וזה בעצם סלאג'. <צחק> <שיש> זה אשכח סלאג', וזה האלבום הראשון של סלאג', זה בעצם מה שהשפיע על מלווינס, ואחר כך זה כל ה... איך אומרים להם? כל הלהקות אחר כך. כי מלווינס נשמעים ממש ממש דומה לזה. זה, אלבום... זה שירים איטיים <שיש> עם הסאונד <עם> הדאנג'י. <הסעונדה> עכשיו, זאת אומרת, בואנה, זה תומר... בוא להקה כל כך מושפעת, כאילו משפיעה על האנשים סביב. זה די מדהים. שזה להקה פעם הגיעה לזה. זהו, האמת שאני לא ידעתי את זה. אני נכנסתי, תקשיב, אני שמעתי את זה, אמרתי סלאג'י, אוקיי, נכנסתי לליטיון מוזיק, אלבום ראשון של סלאג' זה היה מה הוא. כן? טוב, כן, זה האלבום הראשון שהתחילו שם, זהו, זה ההשפעה. וגם עטיפה מגניבה, זו עטיפה כולה. אני לא אהבתי את זה. זו לא עטיפה. זה נראה כמו איטר. זה כמו איטר עם הבובה כזה, כאילו מחזיק אותו ואז עם סכין. דרך אגב, יש כמה... לא הבנתי את זה. זה, לא יודע, זה כנראה... בעצם, יש מצב שזה הבובה מנהל את היד, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, יש לך נגיד, זה בעצם בובת יד, נכון? אז בעצם מי שמנהל זה היד, אבל זה בעצם הבובה עושה בעצם את הכל, ויש לה גם סכין ביד. פאקינג מפחיד, זה צ'אקי. לא, זה פאקינג מפחיד, אבל זה דרך אגב מעצב אלבומים, עשה... הצייר שלהם עשה להם איזה שלוש עטיפות. גם עטיפה הבאה, אתה רואה נזילה. אתה רואה כאילו רגליים של גבר, וכאילו מחבקת את זה. קיצור, הדברים האלו, ככה, ודברים שם, ופה הגיטריסט הוא גם הבסיסט. האלבום אה, הבא, שזה אותו אלבום באותה שנה יוצא, מגיעה בחורה, אם אני לא טועה, קוראים לה והיא הבסיסטית שם, ועושה דברים מגניבים, והיא גם הכל אנשי שם. קיצור, עשה משהו, באמת, אתה הול... אומר, כאילו... uh, אתה ממליץ כזה? כאילו, uh, כן. אבל... כן ולא. לא, אני אהבתי את האלבום הזה, אבל תקראו את זה. האם התאהבתי באלבום הזה? לא. אני לא יכול להגיד שזה אלבום... כי זה פאנק, אבל אני אגיד לך מה שאני מסכים. אבל זה לא פאנק פאנק, זה כאילו, אתה רואה סלאג' וזה לא פאנק פאנק. וגם, אם המילים טובות, כן, המילים טובות, אז זה משפיע מאוד. ברור. מי שלא מתחבר לפאנק הזה, אז ברגע שיש כזה קונספט, איזה מילים טובות, איזה סאונד מעניין. תראה. אז אתה כן אוהב את זה. כן, כן, כן. תראה, גם סקס פיסטוס מגניב, אני מאוד אהבתי את הארגום שלהם, אבל הם שונים, קודם כל הם בריטים. אז זה כבר שונה, הם בריטים בתקופה אחרת, הם בריטים בשנות ה-70, בסוף שנות ה-70. נגד ממשל, נגד ביורוקרטיה וזה. פה, הלהקה הזאת מדברת כאילו על אדם הפרטי, כאילו, אדם בחברה, שזה בסדר להיות שונה, שזה בסדר לא להיות במיינסטרים, גם כאילו שזה טיפשי. אתה יודע, כמו, כמו רמונס, או סקס yeah. וסוף, yeah. מיינסים זה אחד, מיינסים זה אחד, וככה הם שרים, זה, זה, זה כאילו, זה <laughs> כמו <דיבור laughs> לשיר. לא, אבל לא, יש לך משפטים וזה, ואני אני חושב שזו לקה מגניבה, וצריך פשוט לראות לא את ההופעות שלהם, גם כן. הוא בן אדם מעניין. כן, okay, wow, ממש. הוא גם כתב ספרים. אני ואני... אוהב גם את הלק. מה שכן שמעתי, את זה <laughs> לא שם. הלקה שלו? כן, כן ת... יש לו כמה קליפים כאלה. <מוד> גם, כן, רואים שהוא יודע לכתוב מילים, זה. כן. אז זהו, שבאלבום זה... הזה ספציפית הוא לא כתב שום מילה. כן. כל המילים כתב הגיטריסט. כן. Uh, באלבום השני, גם, היה גם כן איזה קטע שמעבר כשהוא הגיע. בגלל שלפני זה משתמע, הם קצת עשו יותר הומור וקצת זה. וזה, רצה סיבי, והוא רצה בטח כן. רציני. כן. והוא כאילו, רצה הגיטריסט אמר שהוא גם הראש, כאילו הוא המנהיג של הלהקה, וזה אומר, תקשיבו, היא טופ שטישות, אבל היא בפארטי, איזה כאילו, זה איך הוא נראה. אתה לא יכול לצחוק איתו. אתה לא יכול לצחוק איתו. לא כדאי שתצחק עליו בטעות, אם תעשה בדיחה שהוא לא אוהב, נאכלת. קיצור, אני חושב שמומלץ לנסות, שוב, אם אתם רוצים להיכנס לפאנק, עדיף סקס פיסטוס, אני לא יודע, זה אלבומים ממש קלאסיים, אבל זה כבר החארדקור, זה כבר טיפה יותר כבד, אבל האסלת שלה, הקטע של האסלת, הוא לא, לא דאג. עכשיו אני אעשה את הבעיה שלי. אני שמעתי על אור ששייך לי חבר טוב שלי שהוא גם מטאליסט והוא גם מורג. יש לו המון אלבומים שהוא שומע הרבה יותר ככה באמת, והוא מבין בזה, אז הוא שלח לי, הוא לי כמה דברים שהוא חשב שהם די באמת הוא הביא לי קצת קראנץ' שאני לא אהביא את הרוב. משהו קלאסי כזה, סאבו סימון, כן את הכי קלאסי, האלבומים הראשונים שלפני נרבנו, מלווינס וכל אלה, לא לא, לא זוכר, במלווינס אתה אולי טועה, זה כן, זה כן, מלווינס הם שונים טוב, ואז הוא הביא את ה... קוראים להם פרנטיק בליפ שזה שם מוזר. שם קומי כזה, נכון? כן, זה משהו לא... אתה חושב שזה יהיה כמו מיסטר באנדיו. משהו כזה, נכון? שזה משהו יצעק, איך אומרים לו? מייק פלטון יצעק לך במיקרופון. כן, משהו כזה. אבל... ופה כתוב שזה פרוגמטר. אבל... זה אבנגר. אבל האמת שאני שמעתי את זה, ישר חשבתי שזה גראנג' בהתחלה. אלטרנטיב כזה. אז אמר, הוא גם שר בסגניון הזה, היה נמשך כמו... מכיר את הניקלבק. קצת בכיוון, אני זמר כאיזשהו קצת גראנג', קצת נו מטר, זאת אומרת אני די בטוח שבאתר אחר, ב-Rate Your Music, יהיה כתוב פוסט גראנג'. אה, יש פה צעדים. יעני, זה סאנד, מה זה מגניב? למה? לקחו את ההשפעות של הגראנג', ויש לך זמר שיש לו קול, לא בדיוק קורטקו בעיניך. מחוספס. כן, קול מחוספס. וגם בס כזה. ויש לך מלודיות של השירה, זה כזה, זה כזה. רגע, אבל אין לך שום דבר פרוגרסיבי או שזה... אז זהו, למה זה פוסט? כי הם הכניסו עם זה השפעות של מטאל, ממש. 2003 הם מוציאו את האלבום, קוראים לו The Sense Aparatus, טוב, Aparatus זה כמו Aparatus, כאילו ברוסית זה כלי כזה. כן, כזה מבנה, רגשות, תחושות, לא אני לא הבנתי אותו לגמרי. זה מילים כזה אבסטרקטיות, זה סיפור כזה סוריאליסטי, משהו. אני יודע, אנחנו, סיפור או, כזה, או... כמו עליסה בארץ הפלאות או... זה נשמע, או... אני לא יודע. אתה או... יודע או... למה לא... מוזר שהם אלבום ב-2003. ולא הוציאו מהם. כלום. הוא לא, לא, כתוב ב... כאן שב-2009 היה איזה תכנון לאלבום, וכלום. מוזר. מוזר. בכל מקרה, זה... אז מה שהם עשו... אה, והם נורווגים. כן, הם, הם, הם נורווגים. נור... זה סאונד שאני חשבתי שזה ארצות הברית. ואז, אחרי שהשיר הראשון השני. בעצם הראשון זה, זה אינטרו, ואז השני מתחיל, אתה אומר זה גרנד, זה נו אבל אז נכנס כזה קטע, יעני, וואלה, הם יודעים לנגן, זה מישהו שהוא שמע נירוונה, וכזה הוא אמר, וואלה, אני אוסיף כזה קטע, כאילו פתאום יש לך, זה האפג'ו, הם כאלה כאלה, כן, כזה טרמולו, אפג'ו, ופתאום נכנס לך קטע כזה זה מטאל ליאמרי. זה פרוגרסיב, זה אשכרה פרוגרסיב, כאילו שהם עושים את הפעימה. כן, וגם באותו שיר זה משנים גם את ה... טוב, בגלל זה המאתגרת, זה השפעות מהכל. לא, זהו, שדווקא לא. אני דווקא בגלל זה, אני חושב שזה רק משפע מרוק, גראנג', אלט ופרוגרס. רגע, מוזיקה אלקטרונית אין שם כלום? לא, זה סאונד מטאל וגראנג'. לפעמים זה קצת כבד, ורוב הזמן זה כזה סאונד ب... קצת כמו פורקים פנטרים באמת, רק, רק, ב... רק בלי הסאונד הנקי, יעני, כן. يعني... קצת מלוכלך. סאונד אפל, גם כשהוא נקי אפל, לא, אני... לא שמח. מלוכלך אטמוספירי. כן, אז <laughs> <laughs> פתאום עושים <laughs> לך את הפריטה הזאת, אתה קולל בואנה זה טכני, <laughs> ולפני רגע ניגנתם גראנז', ולגמרי ניגנתי כזה, וזה, די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די שזה זה מוכר, אתה, אתה יודע, זה מוכר, אבל, הק, אבל הק, פשוט לא עושים את זה. הקטע היא, השאלה אם המתופף מתופף יותר מהר, או שהוא מתופף פשוט יותר. לא, אתה מבין? לא, לא. מתופף לא. יותר פעימות, ואז אתה אומר, כן. אוקיי, זה נשמע יותר מהר. לא, לא, הם יש מעלים את ש... זה. הם שוב. מעלים את ה-BPM, אני מכיר. יש לך נגיד, טהנהנהנה, ואז כזה, טה דה דה דה דה דה דה דה דה אה אוקיי ממש אשכח. זה הפתיע אותי, אני ממש בגלל זה אני אוהב אבנגר. כן, זה כאילו חידש לי כזה, עושים משהו מקורי יחסי. בגלל זה, כשאתה שומע למה אני אוהב את האבנגר, האקספרימנטל אתה לא יודע מה יהיה על זה. אבל בדרך כלל קשה לי עם זה כי באמת אם זה מושפע מהכל. קיצוני, קיצוני. ופה זה כזה... זה ממוקד. כן, זה ממוקד על שניים, שלושה ז'אנרים מקסימום, שניים. וזהו, זה ממש מאוד אהבתי איך הם מצליחים לשלב את זה, וזה נשמע, זה לא נשמע כמו כזה קרקס. זה לא שכל פעם מחליפים ז'אנרים. זה נשמע כמו... זה לא מסבק? כן, זה זה שירים ארוכים? לא, לא, זה כמו... תראה... זה שלוש, ארבע דקות כזה, אין שמונה, תשע. כן. אז... זהו, מאוד מאוד אהבתי. כאילו משהו שאתה שומע ואתה מקבל גם את הקטע של, נגיד מי שלא, אני לא אוהב את דרימפיאטר, אז זה לא, זה לא דרימפיאטר שיש לך כזה פאוורמטר או משהו, ואז עושים, יופי, קטע אינסטרומנטלי. לא, פה הם עושים ככה, לוקחים את השורשים של הרוק, הם לא עוזבים אותם. שנות התשעים, בעצם, אולי הם ילדי שנות התשעים, אני לא יודע. אני בטוח. סוף שנות ה-80, אני יודע. ואז מכניסים לזה את כל הרעיון של מטאל כמו טאפינג, ריפים ככה, שיהיה מקצר קצת מטאל. טוב עם נורבגים, נולדים כבר מגיל צעירים, ביער. בישראל אין כאלה דברים. ישראל זה מדינת קטנה, זה לא... יש הרבה אנשים מוכשרים, אבל שתדע לך, אני הופתעתי, נורבגיה היא אפילו יותר קטנה מישראל. תסתכל כמה אנשים יש בנורבגיה, אני פשוט... לא, אבל מבחינת שטח זה יותר גדול. בסדר, מה אכפת לי שטח? אתה אומר לי מי יהיה... חכה, אולי אני טועה. כי אני גם הסתכלתי גם בפינלנדיה. מתיכר שם. תסתכל כמה אנשים יש שם, מה כמות אנשים. נכנסתי בנורבגית. תסתכל כמה אחוז אנשים. כמה, הנה, מצד ימין, כמה? כן, חמש מיליון. ופינלנד... אם אני לא טועה גם מדינה קטנה. אז תחשוב שזה לא קשור לגודל של ה... זה לא, אנחנו מדינה קטנה, יש נוסח שמונה מיליון אנשים ואין לנו מוזיקה טובה, יש כאן חמש, חמש מיליון אנשים, הולכים בחור, הולכים ביער, ושורפים שם כנסיות על ימין ושמאל, ויש להם מלא מוזיקה כן, התרבות שלהם, נגיד פה, נו, כמה, שבעים שנה, אז שם הם, יש להם יותר שנים, אז התרבות, היה להם יותר זמן. אני ת'אמת לא יודע, כי אני לא עושה כזה סיבובי בגלל שעושים באירופה, זה משהו מה... עבורים שם, או שהם משפעים יותר, כי בעצם אתה יכול גם להבין... תלוי גם החינוך שם, מישהו ראה שם מזמות מוזיקה, זאת אומרת, כזה מגיל מה זה זה היה? השאלה השאלה אם החבר'ה כשאני חושב על נורבגיה, אני לא אני יודע שהפוגסת מת עד עכשיו שם, אבל כשאני חושב על חושב על נורבגיה, אני חושב על נורבגיה, אני אני חושב על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 מה אנחנו מדברים קודם? על under the red cloud? סבבה. אז יש את האלבום של מתי יצא? של אמורפיס? שנה שעברה, שנה שעברה. כאילו, 2015, כן? כן, לא מזמן. under the red cloud. under the red cloud. טוב, זו להקה פינית ממש מוכרת. אני שמעתי בזמנו. black winter day, לא? שזה מ-Tales from a thousand lakes, נראה לי. נכון? כן, נראה לי כן. פשוט מעניין אותי כי... זה. אני, אני אבדוק איפה העזרה שזה... של... אתה חושב עכשיו. עכשיו אתה חושב על זה ותכף היה... זה יהיה... <laughs> בסדר, מה, אנחנו לא... Okay, סתם, סתם. אני די בטוח שזה, שזה מהאלבום הזה. כי גם אני שמעתי את האלבום הזה וזה אחד השירים המפורסמים שלהם. <laughs> כן, שזה... זה פשוט טוב. אבל מה שהשתנה זה שההפקה שלהם, עכשיו זה מטורף. <laughs> כן, אז <laughs> זה נשמע <laughs> כזה. <laughs> שירים okay. טובים, אבל הפקה כזה לא כן. ממש. כן, מה לעשות, זה 94, זה פיני, yeah. מה זה... בוא נראה, בוא נראה, תעשו את בליקס. זה גם... בליק וינטר דייפ, כן, בדיוק, זה משם. אז mm -hmm. האלבום הקודם... Widows, משהו, on משהו, על ההתחלה היו טובים. הם... מה... כל האלבום yeah. עצמו, הוא היה... הם עושים את זה כלווארה, כלוואלה. זה מיתוס פיני כזה, שזה okay. שירים... על כל מיני דברים שם, וזה... שירי עם, כן, שירי עם, ואז כל שיר שם מחולק, כל שיר מספר על זה מיתוס אחד, זה המעניין. עכשיו, עוד משהו, כשהתחלתי לשמוע את האלבום הזה, אז אמרתי, אוקיי, מישהו מהרכב המקורי נשאר? אז מה מסתבר? שהזמר שהיה שם, זה לא אותו זמר שעכשיו, הוא היה אז, בתרסומתה הזאת ל-X, הוא היה גיטריסט וזמר, ועכשיו הוא הוליד את הוא איתן גיטרה, כן. עכשיו הוא לא שר. הוא לא שר. עכשיו, עם ארסטוט הזה, הבחור הזה. שהוא שר ארסטוט? כן. וואו, איזה שר קלין. הוא גם שר קלין. כן. הוא גם שר יש לו כזה, זה לא בדיוק, זה כמו גראו. נו, אתה רואה, אנחנו בדיוק קיבלנו סקנדינליה. תראה איזה זמרים יש שם. איזה זמרים, וואו. קיצור, אז מה, מה, מה אתה אומר? עטיפה יפה, עטיפה מגניבה, זה עם הסימנים של The... אז מה, מה, מה יש לך להגיד על מוז? זה כאילו, מה... <laughs> לא, אין לי מה <laughs> אה, לא, סתם, זה ממש אהב. זאת אומרת, בדרך כלל אני לא אוהב פולק מטאל, וגם בישראל, הם קצת מגזימים. כל הזמן עושים פסטיבל פולק, ואז אני, מי שאוהב, מי שאוהב כן. דף מטאל, הוא, הוא בדרך כלל אוהב בלי, בלק, אולי יותר. אבל כן, מי שאוהב הבי, ש... לא תמיד אוהבים פולק, אז... פולק זה כיף, אבל נראה לי ב... כן, רוצים משהו רציני לפעמים, או משהו כבד יותר, או... כן, פולק זה שוב... ריקודים, לא רוצים כל הזמן לרקוד, אוקיי? כמה אפשר עם ה... אבל אתה יודע, אם אני בא לפסטיבל, הייתי רוצה ככה לשמור אותם, שאחד מהם. כי המלהקה די מגניבה לאמורפס ספציפית באלבום הזה. כן, אז לא זהו, זה זה אז זה האלבום זה הזה, הוא הציג כי אני נגיד, אני חשבתי טוב, אוקיי, יש את הזה, כולם עושים פולק מטא, פיירט מטא, יש גם... כן, כן, כן. <laughs> אוקיי. זה היה דווקא יפה. פיירט <laughs> מטא, כן. ואז האלבום הזה כזה, זה בדיוק אותה, רואים שזו אותה להקה שהם, אוקיי, לא אותם אנשים מול הלב, כן, אבל כן. אותו כישרון, מוכשרים, <laughs> <laughs> שמים לך כלידים. הגיטרות כבדות, הגראולים כבדים, זה יעני, שומעים שזה נשאר כזה heavy, heavy metal, זה לא, זה לא כבר מהשאיר הראשון הוא טוב. כן, זה הולך כזה, יש לך כלידים מההתחלה, טאם, טאדה דאדה דאם, טאדה דאדה דאם, טוב, אתה יודע אבל... זה סאונד מדהים, זאת אומרת, זה שומע את זה, זה פשוט נעים לך. כיף, כיף, יש פה, את זה, ואני חושב, אבל... שוב, אני חושב שהאלבום הזה בכלליות הוא לא סופר מדהים, הוא לא איזה יצירת מופת, הוא פשוט אלבום טוב של להקה מקצועית. אני יודע שהאלבום לא או... הקודם שלהם, סירקלס, ב-2013, אמרו שהוא היה קצת פחות טוב, ושמת. ולא, אני מאמין שהוא היה באותו סגנון. כאילו, הם לא... אה, זה לא איזה להקה הם בסוג של נישה, והם עושים את זה הכי טוב, והם אה, לא סלער כזה שעושים כל, כל הזמן אותו דבר, אלא הם... הם עושים את, את זה טוב, קצת, הם עושים את זה טוב, זה פרוגרסיבי, כן, כן. יש שם okay, כל okay, מיני קטעים, okay, okay. כל פעם okay. זה מתחלף, okay, okay, okay. זה לא משעמם, okay, זה, לא זה, לא, זה, זה לא כזה כל הזמן, אוקיי, אה, בית פזמון, אה, אלא ב... יש פתאום כזה, אז uh, כזו. זהו, מבחינת מנגינה כן, אבל מבחינת yeah. ליריקה, קראתי את זה, זה זה ממש בית פזמון, זה ממש, שזה ליריקה טובה, זה מדבר על כל מיני, שוב. הוא בא under the red cloud, זה איזה משהו שזה בא לאיזה אבנים, והם עושים איזה מקרבה, מגניב. אליניקה מקצועית מאוד, אבל זה עדיין, כאילו, בית, בית ראשי, פזמון, בית, ואז פזמון, והבית חוזר, פזמון, והבית חוזר, כאילו, זה ככה, זה ככה. Yeah. אז ככה זה קלאסי. אני חייב להגיד ש... קודם כל, אהבתי ממש, ממש נהניתי שעAy... כל השאים טובים, וכל השאים זורמים, שתי שאים שממש אהבתי. שירים מספר 5, death of a king, ש... ש... ושירים מספר 8 הם קשורים, אין להם את הגייט. זה שירים, למה שאמרתי לך, זה כאילו תופים כאלה ערבים, ויש לה mm. כאילו תופים קטנים שהם ממש דופים בידיים. וזה זה, זה, זה נשמע כאילו... הלוואי וככה אופן לנדה נשמעים, לא כמו סיסי כאלה, אתה יודע, שהם מדברים. כן, לקחו את זה רחוק. הם לא, הם הפסיקו כזה, בואו לא, הם לקחו, רצו לעשות משהו מזרחי, ואז זה פחות מטאנ. למה לא נשאר? שוב, אין לי בעיה, אין לי בעיה, אבל פה הם עשו פשוט כיפה, אין לי תנוג לראות המנגינות והאפקטים של כאילו, שזה איפשהו, איפשהו במה, אתה יודע, כמו אורק, סתם משחק באיזה Age of Empires כזה, מי שמכיר. בסגר, אבל אתה יודע, בסטינג כזה של מצרים, או זה, ויש לך מדגינות. קיצור, תענוק, וגם התופים והסאונד שם, סאונד מצויין, הוא ממש טוב. הכי מקצועי שיש. כן, שמעתי, כאילו, ממש נהייתי. קיצור, הם פינים, הם יודעים, במוזיקה המלודית שלהם, והסמרים שלהם, והוא... אם הם זה, אם הם קשורים, כי בסצנות אחרות של מטאר, החבר'ה האלה מכירים אחת את אני די בטוח ש... אין סיפר, הוא מעניין. כן, אני יודע בטוח שטריה, גם קודם כל הצ'ילדים אוף בודם, הם כולם שם, אני בטוח שיש להם בוודאי חסידה. שוב, זה אירופה. עכשיו, זה גם לא עניין של, זה לא בעיה אם הם גרים עכשיו בפינלנד, או אני לא יודע איפה הם גרים עכשיו, אולי הם גרים בארצות הברית, לא, לא נראה לי, אבל באירופה הם עוברים מנקודה לנקודה, אין להם בעיה. כן, זה... אז ככה שזה להם חבר'ה בנורווגיה, או חבר'ה בגרמניה, או פסטיבל בזה, זה לא, אתה יודע, אני לא צריך עם טיסה, אז זה לא בעיה. בלתיים, אלבום מומלץ. אלבום מומלץ, שוב. ממש כזה שוב. מי שרוצה להילקף, וגם כן. אם אתם לא, אם אתם אוהבים אבי כן, מטאל, כן, זה כן. מספיק. אתם לא חייבים לראות כדי לענות. כן, אל, דבר אל, דבר. אל תחכו לאיזה... אלבום סוואנס חדש עם עומק וריפים ו... ו, ו, כן, ו, ו זה... אלא אלבום כיף שאתה שם אותו. זה משהו פשוט, פן. אבל לא מהכי לא לא מה לא פשוטים. לא, לא, ש... לא מה... אתה רואה, זה להקה מקצועית שעושה... ו... דרך אגב, אתה גם שומע שהם נהנים. לא יודע. כן, לא... הם כזה זה עושים איזה כזה... רק... הם לא כן. באים סתם, סתם, בואו נעשה חולף מטר. לא, הם עושים כן, מה שהם הכי טוב שירה. רואים שהם עושים... על סלאג' וזה... זה הסטון, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה הסלאג' המתקדם. המת, כאילו, עכשיו, זה mm -hmm. האלבום הראשון של הלהקה הזאת, שככה קראתי שהיו לפני האלבום הזה איזה שתי או של... שתיים או שלוש איפי. הם הוציאו איפי ואז הוציאו uh -huh. אלבום. Uh -huh. עכשיו, כמה דברים מגניבים. קודם כל, הציור, הצייר הזה ג'ון בייזלי, שזה בעצם הזמר והגיטרי של הלהקה הזאת, הוא גם מצייר את זה. הציור מושפע מאיזה צייר צ'כי, קוראים לזה אלפונסו מוקה, מוצ'ה. מוצ עכשיו תיכנסו ותקראו עליו, הוא היה מצייר ציורים ממש ממש דומים למה שהצייר <אח> הזה <אח> <אח> עשה ממש, כאילו, והוא צייר כן, לה... זה סגנון מיוחד, לא רואים את זה כן, זה עם עגולים כאילו, ונשים תמיד נשים, ציפורים, חיות. סמכים, כל <מיים> <מיים> כן. זה ממש, זה, זה, רואה, זה, כזה, זה, כזה... זה ממש נראה כאילו כשזה כאילו לקום מ... כן, משהו קלאסי כזה. זה, לא, אבל זה <אימפויסט>... כאילו של יזמר. <רואה, אנ> של שיגולים, יש, יש, יש לו הרבה גולים, אבל זה נראה באמת כאילו שזה לקום מ... מארבום של ברונס, אני לא יודע, וזה, וזה <קש> הוא צייר. אתה מבין? זה כזה קלאסי, אבל... מגניב. אבל עם קטע מודרני. כן, זה מודרני. עכשיו הוא גם צייר, אני לא יודע, לאחד השטאות של צ'כר, אז הוא... בקיצור, זה היה ממש מפורסם. אז זמר שלהם, של בונס, צייר בחורות ערומות, אז זהו, על הוא צייר בחורות ערומות, אז הוא כן. בעצם מושפע ממנו, וכל הציורים שלו, באמת, מה שדיברנו על סגול, נכון? כן, כן. שיצא, הוא יפה, ו... קיצור, אני, אני אוהב בוא נגיד שבשביל תקליט, או... אתה, תקליט. עברת את המוזיקה, או שרק 아, את אוקיי. הציור. אוקיי, אז <laughs> אני, אני תמיד, תראה, אני קודם כל מסתכל על התמונה. אני מסתכל, אני נגיד, כי יש לך עשרות להקות. כן. אז אתה מסתכל בעצם על התפונה, ואז אתה נכנס לזה. אוקיי, עכשיו, המוזיקה. טוב, זה uh, סלאג' עם, uh, עם, עם קצת, קצת פרוגרסיב כזה, פרוגרסיב, לא קצת, כאילו, כן, כן. כן. אפילו סאונד כזה, לא רוקי כזה, כן. כזה, כזה כמו, לא, יש להם הרבה קטעים שקטים שאתה שומע טיפוף, ואז הוא מנגן את הטרעיפים, כן. וגם מה ששמתי לב, שיש שם שיר, שנגיד שיר שמונה, שמתי לב בכלל לקצב, קוראים לו Teeth of cog wood. קיצור, מה הקטע? יש שם קטע של תיפוף, שמתי לב בכלל לכמה שירים, ואז הוא מנגן על פריטה. עכשיו, יש לך הרגשה שהמתופף הרבה יותר אנרגטי, וזה בכוונה, זה כאילו הוא פורט רגיל, ואז אתה רואה, מתופף הרבה יותר אנרגטי. הוא מתופף עושה את הקטע הכבד והאמירותי, והוא עושה פשוט הפריטה. זה לא כמו מסטרדון שהם עושים שם, לא יודע כמה יש שם, עשר גיטריסטים, כמה יש שם? שלוש גיטריסטים שם. כל גיטריסט עושה כמו הארמיין, כל גיטריסט עושה משהו. פה זה כאילו המטופר עושה את זה כל הפריטות הקטנות, והגיטריסט עושה את הפריטות הגדולות של המנגינה. וגם בכלל, שירים... אני אהביא את השיר השני, שהוא כזה... ואז הוא צועק... נכון, נכון, נכון, נכון, עכשיו גם ממש אהבתי את שלוש ואת ארבע, אייזיק ו-Wailing Winter Wings. למה אהבתי? בגלל ה... בגלל ה... הופה, טלפון, לשידור חי, הטלפון. עכשיו מה שאני אהבתי שם, שיש לך... אני בכלל ממש עוד אני אוהב את הפרקוסי הזה, את כל הטיפופים הקטנים וזה, אז שם יש לך... הוא עושה פארג מוטינג בשיר אייזיק, ואז יש לך... ואז הם מתחילים כאילו לנגן כאילו קטע... קטע אטמוספרי כזה, נבחי, לא כאילו, אתה יודע, דופקים שם איזה, אלא ממש אתה מרגיש שאתה מתופף מסביב, כאילו, mm. ואז הוא בסוף מגיע. לא זוכר את האחרונים. זה כאילו, דרך אגב, הזמל לא, לא משתתף שם הרבה, נכון? כן, כזה, כזה בהתחלה, הוא, הוא שם, הוא כזה אטמוספרי את אין פה, זה אינסטרומנטלי. כן, כן, נכון, האלבום כמעט ברובו אינסטרומנטלי. גם השירים שם הם כזה, אני מסתכל שיר. ארבע שורות, כל האלבום הזה זה עשרים מילים, רגע, תדעי על זה על מה המילים? אני לא בדוק. אימא, אתה יודע דברים כלליים כאלה. אתה יודע, דברים שלי. זה לא שקר. לא, זה לא שקר, אבל על כל מיני דברים כלליים, לא פוליטיקה, זה סתם, כל מיני משפטים, אתה יודע, מטר. אני אגיד לך מה אני חשבתי, אני גם מסכים עם כל מה שאמרת. שזה משמעת טוב, וזה כזבי, וסאונד סבב. כזה, הדבר היחיד שהפריע לי, זה שאני... אה, זה כנראה, אני חושב שאני קשוח מאוד. Okay. אוקיי. יעני, okay. אני אוהב ש... זהו, זה מה שדיברנו. שהקשר בין הלהקה הזאת שהם כנראה יושפעו ממאסטודון. אה... יש מצב, כן. בכל מיני, אז הם עושים, לי... אני לא יודע, אבל הם עושים משהו דומה, רק שמאסטודון... יש להם יותר ייחודיות, אני חושב. זהו, זה היה יותר כזה סיפור על, לא יודע, על זה, החווה, זה ריטן, כן. וזה כזה, זה לא בדיוק אפל, אבל זה קצת. ופה יש לך משהו, שזה מה שהדבר היחיד שהפריע שזה לא אפל בכלל. זאת אומרת, זה 99 זה פשוט מוזיקה שמחה כזה, זה כמעט שמח. לא, זה לא סבבה, זה אווירתי כזה, אבל זה לא... אנרגיה, אנרגיה טובה כזאת. זה אנרגיה טובה, בסדר. זה לא משהו אפל, שכזה, אין לך גראונים, שזה בסדר. אבל פשוט בשבילי זה נגיד משהו שאני לרוב אוהב, נגיד אם אני רוצה משהו שקט, אני שומע רוק דו צ'יפרקלרס, אני שומע זה, ואז פה יש לך משהו שאני לא מצליח, לא תמיד אני אמצא איפה לשים, את זה, מה לעשות את זה. אוקיי, אני שם את זה, אני צריך להיות אולי ביום הולדת כזה, כי באמת זה שמח. כי זה סטונרס, זה סלאג' מכיר אבל סלאג' הרי סלאג' זה בערך על אפל. לא, זה סאונד אבל... של כזה, סאונד uh, כבד יחסית. כן, yeah. תראה, יש לנו את ה... שוב, אל תשכח שזה אלבום ראשון, והם 아, גם... אלבום ראשון. הם, הם אלבום ראשון, יש להם עוד בלו, ואז גרין, הם yeah. שזה הראשון אלבום הראשון כפול, אני... ועכשיו פרופר, זה כאילו, אנחנו ש... מדברים על... על... באמת מה ההבדל. נגיד, האלבום האחרון יחסית לראשון. אני חושב שהם... שוב, הם... יש להם סאונד משלהם, יש להם סאונד פשוט של גיטרות, שהם ריפים כאלה קצת עקומים וזה. פה הם כאילו מבוססים קצת על יותר פרוגסיב. זהו, זהו, זה יותר מחובר. אני לא בטוח או... שהם הושפעו ממסטטון, כי מסטטון יש להם סאונד פשוט משלם. כן. כמו, זה, זה לא... אבל הריפים, לי זה הכיר קצת. כן, זה. אבל שוב, מה הקטע של סטונר זה סמים, כן. כן. אתה מעשן על ואז אתה שומע... זה הכל נשמע, כאילו הקשר, הכל נשמע כמו... כן, בלק כן. סמבאף על אסטורולינגים כן. כזה. בלק סמבאף פרוגרסיבי אבל. כן. עם פרוג, כן, כן. עם פרוג רוק, כן, השפעת כן, מפרוג רוק שכזה. הריב כן. חוזר כמה פעמים ואז יש שינוי, כן. ואז יש משהו אחר. כן. לא רק, כן. זה טוב, לא שיר עם פזמון וזה, כן. זה, זה קטעים ש... שמחוברים והם קצת אטמוספיריים, כן. ואז יש קטע של שיר מסכימה. אז זה, זה, זה בטוח טוב, אי אפשר להגיד שזה רע. זה, זה, זה ממש טוב. שוב, אני חושב שזה אלבום ראשון שלהם. קצת, ראשון קצת זה אלבום ראשון שלהם. הוא קצת רק רוב כזה, אתה יודע. כאילו שהוא לא מלוטש. הוא לא הרבה דברים קורים שם, זה הוא... זה יש להם איזה רעיון. בוא לא נגיד, בשביל אלבום ראשון, הם, זה לא איזה אלבום כן. תמים כזה, זה, זה אלבום ברצינים. אני ענק. שוב, מה זה ענק? אני לא חושב שאלבום טוב. <laughs> סטונר או סלאז' וזה, הוא צריך לשמוע את זה. השאלה אם הוא צריך לשמוע את האלבום הראשון, ולא האלבום פרופר. תגידו לנו, מה האלבום הכי טוב שלהם. כי אני שמעתי שזה גרין ויאלו. אני שמעתי שזה אלבום, ששני אלבומים... כמו פוקימון. יש פוקימון, יאלו ופוקימון. למדתי מה ההבדל, שמעתי פשוט צבע אחר, ויש פרופר פוקימון, כאילו, זה חושב שגרם בו איזה... קריסטל וזה... ההבדל זה... שקל. זה זה שאחד מזה בצבע, כן. זהו, זה בא כאילו. ויש לך... אני לא זוכר. שקל, שקל. כן, זה. קיצור, לתפוס את כולם. לתפוס את כולם. אני חושב ש... מומלץ. כאילו, שוב, אנחנו עכשיו... מי שבסגנון הזה, מי שרוצה לשמוע משהו, הוא לא מטורף, שהוא לא... נגיד, הוא לא רוצה דף מטר. הוא לא רוצה... זה אבירתי לשים את זה ככה. הוא רוצה כזה משהו... לא בדיוק מיינסטרים, אבל ש... ש... ש... סבבה לשמוע בכל זמן, חוץ מלי, חוץ מיום הולדת. כן, שמועים זה ביום הולדת. אני חושב שזה נחמד לשמוע, על... אתה נוסע לאנשהו. כן, זה, זה, זה <laughs> ממש או, טוב לנסיעה. עם... נסיעה ארוכה וזהו. אם עם... אתה אל... נוהג או אתה מכונן וזה, ואתה כזה. כן, כן, כן, כן. אם אתה רץ, ספורט, זה נראה לי נשמור את הרגל מרום בעיני הארגיה שלכם. קיצור, אנחנו אולי, רונט, בשלב מסוים נשמעת האלבום האחרון שלהם, כי תמיד כיף לשמור אלבום האחרון של להקה, שעכשיו יוצא כי יש סוג של הייק. כולם כותבים את זה ביוטיוב, ואל תמיד תאכזב. שוב, אולי אתה מתאכזב, אולי לא, אתה יודע. תבדקו בעצמכם. אתה יודע מה שם הארבום החדש? Non. Pum-pum. Ah. Ah ah ouais, ah. <rire> Quoi ? C'est un truc, attends. Pum-pum. Pum-pum. Pum-pum. אלבומים מגניבים במטאל ורוק וזה הולכים להיות ב-2016. זה עכשיו, זה עכשיו. יש אשמת אף? 12. רק לפני כמה זמן היה 2015. וואי וואי, זה היה כל כך מזמן, לפני עשרה, שמונה ימים, וואו. איך הזמן... זה שהפודקאסט הזה יצא, אולי זה יצא בתחום שעה. כן, עד שאני אעבוד על זה. לא, לא, לא. טוב, טוב, אז... טוב, תתחיל... ככה להקריא את זה דקסקס קצת ככה. בואי נדסקס. יש לנו ככה עוד 10 דקסקס. אז באמת יוצאים בטח מלא אלבומים טובים במוזיקה. יש הרבה דברים שאתם שומעים. ב-2016. טוב, אתה מסתכל, יצא. כבר יצא? לא, יותר יצא. אז באמת נגיד, למשל, אוקיי, דברים שאני נגיד, שמעתי על הקהל, למשל, קונן. שם מקורי. להקה, האמת השם מתאים להם, כי זה סוג של דום, סטונר, סופר איטי כזה, דום, טף. יש בטח של הפיונר כזה? לא, זה לא, זה דום, אבל זה לא אפל ממש כמו הפיונר, אלא יותר ככה, כתב כזה עוצמתי. עוצמתי כזה. זה מישהו שהולך בערים ככה, זה משהו... זה לא סופר כבד, זה לא דף בלק, כן, עטיפה יפה עם זאבים, זה, זה, זה הקטע שלהם, והאלבום הקודם שלהם, לא זוכר את השם שלו, שמעתי, זה ממש מגניב. הצפתי הטובה. ו... כן, זה כזה מוזיקה שכיף לשמוע, ככה אם אתה רוצה... <yummy palm kw Control> לא יודע מה אתה הולך ל... לחלק גופות, אני יודע, אתה הולך סופר לאט. זה להליכה, להליכה. כזה אתה עייף, אבל אתה רוצה שיגרו לך את הראש. או לשמור אותם בהופעות, בטח צריך עם אטרי אוזנה. לא, אבל הזמר דווקא, אני זוכר שהוא אישר קלין. אה, קלין, מה? סוגו זה אוזבאון כזה? כן, אבל בכיוון יותר של כזה. גבוה? פסיכדליום, הוא כזה. כמו כומר, כמו כזה תפילה כזאת. אוקיי. יותר, אה, בכיוון קצת דרון, זה לא דרון, אבל בכיוון שיש כזה שירה מוזרה. אה, אוקיי. וזה חופר מאוד מאוד מעניין. מה, תגיד לי אתה משהו. אוקיי. אומרים שיצא על באור חדש של גולגץ. כשאנחנו שמענו את האלבום הקודם, לא, אני לא, לא שומעת? איך קראתי? איך קראתי? ארוז, מה ש... לא, ארוז זה שיר, זה קולורד סנס. קולורד סנס, קודם כל היה שם לאלבום הזה סאונד מדהים, סבבה? סאונד שלו היה כל פעימה שם טקט. הם תמיד טובים לסאונד. הם כל, בא לי לשמוע לאן הם התקדמו. שוב, זה יהיה דף טכניקה או משהו, אבל שאלה... אם הם יעשו את זה ככה, שוב, אבל תמיד הם היו שונים. כן, כן, הם עושים כזה משהו עם כל מיני כזה פריטות שזה, ריבר כזה, הם קנדים. כן. אני אוהב, יש הרבה מילים קנדים. נראה עכשיו אתה תדבר על הקנדים, אם אני לא בטוח. אבל זה? זה לא סרמון? כן. זהו, זה ואתה... אתה המנצחים. לה... כן, את אני מאוד אהבתי את הלהקה. מה... לא, מה זה, זה, זה ש... התלהבתי? זה ישר נהיה אחד האלבומים כן, כן, כן. קנדה, טורונטו קנדה. אז זהו, אז זה, אפשר להגיד, סוג של דום אל... סטונר. ר... עם, עם ג'ט טורטול כזה ב... חלילי, כן. עם איזה יו... זמרת, זמרת שהיא גם מנגנת על חליל צה"ל, נכון קוראים לך? כן. מי וזה מי. נשמע כמו ג'ט טורטל. השאלה, רגע, לא היה... אה, לא, אנחנו שמענו את האלבום הראשון. היה עוד אלבום, וזה האלבום השלישי או משהו כזה, לורדוף. לורדוף מסרול. מה זה מסרול? זה ההפך מלשלוט. מסרול כזה. כאילו לא לשלוט. כן, שרציתי מה זה. אליניקה אקולטית. אליניקה שוב, אנחנו מדברים על אלבום הראשון. זה הפרלאבר קיפי. היה לי כזה בקטע של טיפה... כזה פולקלור, מדברים על כל מיני דיוניסוס, אני זוכר שדיברו שם קיצור, האלבום הראשון, היה מגניב. איזה יום, איך יש משהו שזה, אתה יכול להיכנס, גם כן אולי, אני לא זוכר. אנחנו שמענו... אה, זה האלבום השני שלה. כן, כן, כן, נתתי להם ארבע אפילו. ויצלם ב-2013. ועכשיו אצלם ב-2016, ואין עדיין עטיפה של ארבום, אני מקווה ש... כי יש להם עטיפות טובות. הם פשוט אה... חלילים, יש לך גם נגינה טובה בביטאו. כן, כן, כן, כן. וגם נגינה כזאת שחצי דום סטונר, חצי, חצי, חצי לקס... קלאסי, חצי רו קלאסי. חצי ג'אטו טאר כזה. זה ממש שילוב. איך לא חשבו לעשות את בטח עשו משהו, אבל פה... פה הם עושים, עושים את זה שילוב חליל, שילוב, חליל, זה חליל, חליל. בכלליות זה לא כלי קטן, בה... יש בפורק קטעים ש... שהם עושים כאילו חליל אבל זה הסינדזייטר, נכון? כן. עושים... כן. אבל... זה, זה כאילו, וגם זמרת, כן. שיש לזמרת קול נחמד, הזמרת טובה, כן. שרה יפה, כן. ו... זה גם כזה קצת איירון מיידני מבחינת המקצבים וזה שזה כזה קליט, כן. זה לא כמו נגיד בדיוק, דיברנו עכשיו על ורציתי להגיד שאתה יודע, אתה שומע אלבום של 60 דקות, וחוץ מכמה פריצות... כן, אתה לא תזכור. אתה לא תזכור. שוב, זה, אני לא אומר שזה <אנ> לא טוב. זה <אנ> דו, פשוט <אנ> דומה לך לשני הדפים. זה מסתכל. זה יש, יש הרבה מאוד דברים. הרבה... זה... שוב, אתה לא שומע בשביל לזכור. אתה <אנ> שומע בשביל אווירה. אווירה <אנ> <כאנתי, אנפילה> וזה. ופה זוכרת את השירים. ואתה <אנפילה> אומר, <אנפילה> וואי, איזה שיר נזכור לך בראש. אתה <אנפילה> אומר, אני אשמע את זה שוב. כן. טוב, מה, עכשיו זה טורי? רגע. אוקיי. טוב, אני מאמין שגם אצלך יש את זה. זה דאביד טאנסל פרוג'קט? לי הייתה טעות, שמתי אלבום מ-2001. זהו, שאלה, דרך אגב, זה אחד האלגומים הטובים, הטרי הזה. אולי תלצו עוד פעם. יש מצב, מה זה? קיצור, דמי טאונסן זה... תותח. כן, הוא מפיק והוא זמר והוא גיטריסט. ראיתי את זה שהוא בזמן שאולי הייתה רטרית. שהוא כאילו, הוא עושה שרדינג, והוא זמן מדבר על משהו. כן, כן, כן, הוא גיטריסט. עכשיו, יש לו קטע... איך הגעתי אליו? הוא עושה uh, wall of sound, נכון? ספיל okay. uh, ספקטור. הוא עושה, יש לו אפקטים, ושוב, לא שמעתי את זה בשום מקום אחר במטאל, שמעתי ניס, ניס, ניסיונות. מה הכוונה? מה הדבר הזה? תחשבו שכל ה, המנגינות, כן, גיטרות, בס, טופים, uh, סינטיזטור, כל מיני דברים מסביב, הכל נשמע כמו גוש אחד גדול, okay. כמו סאונד אחד. מה אחד לא. אבל מה? אחד. אתה שומע כל, כל דבר. אתה אשכנע, לא, אם אתה מתערב, זה, זה לא מייק, זה, זה יפה. זה, לא, זה, לא, זה כאילו הכל ביחד, אבל כל אחד אתה יכול לשמוע בנפרד. וזה יחסית לכל מיני להקות כמו uh, death havens, שאתה uh, שומע, שאתה, או, שאתה, או שאתה שומע נגיד black metal, black metal אור. מסוים, אור. אפילו הארבומים החדשים, סבבה, שאתה שומע כאילו הכל, שומע הכל חזק, אבל אתה לא, אתה קשה, אתה, אתה, אתה לא אתה מצליח, אתה כן, הפריטים הקטנים, ופה הוא כן מצליח, וזה מוזר, כי זה כאילו, הכל ביחד, והכל בעצם באותו לבל, אבל אתה שומע, שומע כל דבר. וזה איזה טכניקה. ראיתי בווידאו איך עושים את זה. שמים איכשהו משהו שהם כולם מנגנים ושמים משהו שחוסם את הסאונד. כאילו זה חוזר את הסאונד. ממש זה משהו שפיל ספקטרו בשנות ה-60 עשה את זה. והוא בכלל, הוא מוכשר הבחור עושה גם קצת קאנטרי וגם אבטאנט קארד וגם קומיקר. ראיתי שהוא ניגן, היה לו את הקטע בטח הייתי. מה, הזאת של החייסר. אה, וגם היה לו קטע שהוא עשה הופעות בחנויות כזה מוזיקה, כן. כמו שהיה פעם נו, איך קוראים לזה? הייתה רקורדס, כן. אז כאלה חנויות בארצות הברית, אז הוא הולך לחנות ובא עם איזה 15 איש, הוא עומד בחנות, מנגן כן. בארכוסטים, <laughs> והם כזה עומדים, מקשיבים לו, וואו, איזה... Uh, לא אתה יודע, ראיתי הופעה שלו, שזה על... אחד ה... על... אפיק אפי לאוט? לא זוכר, קיצור, הופעה, שם... אתה יודע על מה אני מדבר? שזו הופעה עם רקדנים מסביב, איי. ואנשים שיש שם על במה שאשכרה שרים, ו, וזה מגניב, כי יש לו קול כזה... איזה קול עצמתי יש לו? השאלה... היו הרבה ספקולציות באינטרנט, שהשאלה היא אם זה לא אפקט, שיש שם איזה אפקט, יש שם משהו. כי אתה לא יכול... זה לא אנושי. זה לא כי הוא שם, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני לא זוכר מאיזה להקה היא, אבל זאת אומרת של להקה גותית נראה לי, והיא שרה איתו בהרבה mm. מאוד פרויקטים, יש כאילו, יש לו איזה כמה... גם היו... המוזיקה שלו, כן. כזה חיובית, אפשר להגיד. כן, חיובי, כן, כן. אתה זה יודע שאנחנו ש... מדברים החייבה. אבל על דווין טאונסנד, אחת הלהקות הישנות שלו, היו Sepping Yand אה, כן, זה היה יותר מפייר. משהו משהו, משהו, משהו אגרסיבי. זה עכשיו, זה הוא היה... עם התופים האלה שמחאיבים לך. כן, זה היה ממש, הסיטי האלבום הזה שם. לא ש... שמעתי אותו ממש מעט פעמים, אני אחזור אליו, כי זה ארבע ממש טוב. זה סוג של טראש והרבה מאוד דברים, והוא אמר שהוא לא יכול כבר לנגן את זה, כי הוא... יש לו איזה בעיה, נראה לו, הוא דו-קוטבי, הוא דו-פולקט, דו שהוא כאילו כל פעם... הוא עושה כל מיני דברים, והוא מוציא את הכס, את האיש הרע שלו, דרך המוזיקה. אז הוא שם היה עם וגם השיער שלו שם נשר, וזה קיצור דברים אחרים. <laughs> הוא אמר שהוא לא יכול לשיר את השירים האלה, כי הוא כבר לא... הוא כבר לא מוציא את הדברים הרעים, כי הוא כבר לא יכול. עכשיו הוא בקטע חיובי. הוא כבר לא יכול כאילו לזה. אבל לשמוע את האלבומים, תיכנסו ל-Aten Music, או ש... אני לא שמעתי כזה הרבה, אבל מהשירים ששמעתי... כן, יש להם שירים... קומדי, קומדי וזה. אני יכול להגיד עוד איזה דבר יש את האלבום של סרקוס מקסימוס, שזה פרוגרסיטה. כן, אני מזה ממש אהבת עליו כזה. לא, את האלבום הקודם לא אהבתי, אבל בגדול... האלבום הראשון שלהם. מה של זה, זה פרוגרסיב קאסט? זה פרוגרסיב mm -hmm. מטאל יותר בכיוון של כאילו פאור פור. יש שם פורג. משהו עם סרקוס או שזה שם פשוט? כן. יש שם זאונד של כאילו קרקסים? לא, סים, לא, אבל ש... מקסימוס זה קשור כי היה להם אלבום שהוא מבוסס על קונצט? סיפור נראה לי של גלדיאטור. זה אלבום ה... שאני ממש אהבתי. ו... הם פשוט טובים. זה יותר בכיוון של דרימפיאטר, אבל אני חושב שזה... אני יותר אהבתי. גם הזמר שלהם יותר טוב. לבריגי, כן, לא קל להקשיב. זה כזה מוזיקה. זה אה, הם טובים בלעשות... ההבדל בין דרימפיאטר להם, שהם טובים בלעשות דברים... באמת גלדיאטור כזה. דברים דרמטיים ככה, שיש לך... אה, דרמטיים זה טוב. חצוצרות, ו... כן, זה ככה אפי. כל מיני סיפורים. ואוקיי, ויוצא גם האלבום של אובסקורה. אה, אובסקורה גם אני כן. אני... גם דיברנו באחד התוכניות עם הגיטרה המגניבה. כן, אז נקווה שהאלבום... שיהיה בו הרבה שירים טובים, ולא רק שיר אחד מפורסם. שככה, כתבו קצת דברים כזה קצ'י, שיהיה... כשאתה תרצה לשמוע שוב, ולא משהו הזוי לגמרי. עטיפה כבר נראית טוב. כן. אז זה, אנשים מוכשרים, סומכים עליהם. כן. שהיה בנקרופגיסט. או שמקסימום ייקחו אותם והכניסו אותם ללהקות נורמליות. כן, ושאר, שיה... יאללה, שיעשו, שיעשו כבר... טכני. שיע... כן, שיעשו מטל טוב, ולא לא, לא חייבים לחפור בראש. טוב, בוא נראה מה אצלי. טוב, ויש לי קודם כל משוגע. אה, יוצא להם? אה, יוצא להם אלבום חדש. אה, אה. אה, תראה, מעניין לשמוע מה, מה קורה איתם. אה... מה? מגדף? מגדף. מגדף. אין בעיה איתך. לא. אני עכשיו ברוב הקלאסים שלהם? אה... נראה. נראה. נראה. הקליפ... הקליפ בסדר. הקליפ סביר. הקליפ זה עכשיו ירדת. עכשיו עכשיו הוא היה טוב? עכשיו לא סביר. עכשיו בוא נביא... עכשיו בוא נביא... עכשיו בוא נביא... עכשיו בוא נביא... עכשיו בוא נביא... עכשיו בוא נביא... עכשיו בוא נביא... עכשיו כאילו, הוא שם דרך האף. לא לא כמו פרקושי. האף שלו לא כזה. הוא לא כמו פרקושי. אה, זה שם זה נותן למות אצלי זה אובר. טוב, הם התחילו, זה להקה די קלפטי כזאת, נכון? שזה הכל, כאילו, כי הם התחילו ב... זהו, הם התחילו בסוג של בלק, נורבגים נראה לי, ואז הם הפכו לסוג של מוזיקה אלקטרונית, ואז הם הפכו לאמביאנט, ואז הם הפכו למשהו... קיצור, אי אפשר לדעת מה קורה עם הלהקה אני מקווה שיהיה משהו מגניב, כאילו, מה שמפתיע. עכשיו, עובדים תיאטל, אני דיברנו על זה? לא. שעושים להם אלבום, אני כל הזמן אומר בפייסבוק, הם כבר עושים כל מיני חלקים, כל מיני עטיפות של אלבום, אולי איזה אלבום קונספט, אולי לא, לא יודע. תלכו לכוכב נולד. תלכו לכוכב נולד, נכון. תראה, אם זה יהיה אלבום קונספט, אולי זה יהיה טוב, נכון? יכול להיות שם שיר טוב לפחות. תראה, רוב המתופף שאני מאוד אהבתי, נכון? מייק פרט הוא עזב. עכשיו אני ממש אוהב את המתעופף הזה, הוא אחלה בן אדם, כאילו ראיתי אותו כל מיני דברים, הוא מחובר, הוא מחובר עם הלהקות, הוא דיבר גם על מסטרדון, היה שם קיצון מגדיל. בואו נראה מה... אה. ואין יותר מה להגיד על זה. זהו, אין יותר מה... אוקיי, אני מחכה לבוייפוד, אומרים שיהיה להקבוק חדש, ויוצא להם איפי. שב-איפי הזה, פוסט סוסייטי קוראים לזה, הם עשו ספליט עם נפנדף. מישהו שהפיעו אותם רק לתקליט, ועכשיו הם יפיעו, הם ישימו את זה בדיסקים, וגם יצא אלבום חדש, בכלל זה עלה כמה. זה מעניין יותר. זה מעניין כי זה טרייר שיט פרוגרסיבי, קצת סייפיי כזה, באמת, זה אחד ה... שוב, אחד ההלקות הכי אוהבות על דייב גול, נכון? הוא אמר שהוא אוהב אותה. כן, אתה יודע, אחת הלקות הכי אוהבות שלו, כן, אני יודע. ובדיוק, דייב גול, אוהבים אותך. בוא תתראיין אצלנו. וקטור. תלמד עברית, תלמד מה נראה לי? גרול. גרולסקי. קיצור, גם וקטור. מוצאים שזה כזה... זה גם. טראש. זה שמזכיר את וויבוד, כי זה גם סייפי. זה צעירים יותר ככה. נראה מה עוד... עכשיו, זה החיות האחרות. יש שמועות רציניות של רדיו-אד, זה חדש. זה כבר ממש ממש ממש מפורסמת. באמת? וממש ממש טובה. קודם כל, ב-Active Music הם אוקי קמפיוטר מקום ראשון. עבר את... גלגלצ גם. גלגלצ לא משמעויות. אבל הם, האלבום של אוקי קמפיוטר עבר גם את דארקסייד אוף אימון, וגם את כל מיני אלבואים קלאסיים. כן, במקום ראשון בכל הזמנים. כן. ומקום רביעי גם. זהו, זה... אדיואט זה רכה מאוד מיוחדת. התחילה כמו בריט פופ כזה, ואז זה נהפך למשהו אומנותי ומשהו אחר לגמרי. באמת, קיד איי. כל מיני דברים שזה מחובר אלקטרוניקה ומוזיקה אפלה. כן, ה... כדי, וגם, שאלתי, את יודע שאלתי. שהסיפור של קיד-איי, קיד ערים. כן, ערים כזה, שזה, יודע שהקיד-איי, קראתי ב-Redit או משהו כזה, שיש, גם בסוג מינינג, שאיזה סיפור מאחורי זה, שזה קיד זה שם של אנדואיד, אה, שזה שם אה. שכאילו זה. ואז אם אתה מחבר, תקשיב, אם אתה מחבר את ה... יש ממש כל שיר, הוא מדבר על מה זה, וזה כאילו שהכפלו הרבה, והוא היה A, יש B, C ו-D, ואז הם כולם מתו, והם התחילו, וממש, זה מתחבר, מתחברים זה כאילו הם מבינים, שוב, הם אמרו שזה לא באמת ככה, אבל זה ממש מתחבר וזה סיפור מגניב. וקודם כל דויד בורי, יש לי עוד שתיים. דוד בורי עכשיו, הוא יצא כבר, אני מאמין שהפודקאסט כבר יצא, האלבום כבר יצא והוא כבר ליגד, הוא כבר לפני כמה ימים, הוא כבר איזושהי גרסת וייניל, פשוט שם אותה באינטרנט, וסוואנס, אומרים שזה לא רק האלבום האחרון שלהם, אני לא זוכר, אני לא זוכר אם אמרו שאין אותם, אבל אומרים שזה האלבום האחרון שלהם בכלל. כאילו זה ספציפית, הבור או... האחרון. מה, הם פרושים? כן, כי <laughs> תראה, אחרי שתי אלבומים כאלה כמו שהם, עזוב שזה להקה עוד משנות ה-80, ו... <laughs> ויש את האלבומים האלה שכאילו, כבר... כן. כל, כל אלבום, ו... שיוצא להם זה... עכשיו, השתי אלבומים האחרונים, זה, זה, זה מצחיק, כי שמעתי גם פודקאסט ושמעתי את, מן הסתם, נידלדורד מדבר על זה, שכל אלבום שיוצא להם, הם, הם להקה שקיימת, יש איזה, לא יודע. 10 לבואים, 12 לבואים. להקה משנות ה-80, שהתחילו באינדוסטר, אבל רק מאז שיצאה The Seer, הם כאילו להקה... כאילו, הם כולם מכירים אותם. בארץ כמה הם הופיעו? 100 פעם? כן, אז תחשוב, The Seer הופיע, וזהו, וכל אחד, גם בלטיונמיזיק, אתה רואה, The Seer, מקום ראשון 2013. האלבום האחרון, זה, קצת, זה אלבום לא קל, אני בכלל, זה... אני, זה כזה, זה מוזיקה, מוזיקה קשה, זה... זה... זה מוזיקה קשה, אבל שוב, כשאני באתי לאלבום הזה, אני, כאילו, אני הסתכלתי על, תקשיב, יש להם שתי שירים שם, זה אלבום של איזה, אתה יודע, אלף ש... דקות, אתה שתי שירים של חצית שעה. <laughs> <laughs> חצי שעה, כן. כן. יש להם שם אחד תקשיבו, באמת, אני, אני, אני, כן, אני אגיד לכם את האמת, אני שמעתי המון להקות פרוגרסיפור, כן? יאס, קין קרימסון, ג'נסיס, פינק פלויד, כל מיני, כל הלהקות okay. העסקנים האלה שאני okay. מאוד מאוד אוהב, בערך גם מן הסתם כל מיני מיילס דייוויס וכל מיני ג'אזיסטים שיש להם שירים ארוכים. אז בחיים לא ראיתי שיר, בדרך כלל שירים כאלה של פרוגרסיפור של 20 דקות, 19 דקות, בחיים לא ראיתי שיר של 28 דקות. וזה אחד מהם, שתבינו, ויש עוד אחד, יש עוד שיר אחד של 12 דקות, ועוד שיר אחד של 15 דקות. איך הווקל זה נקי? כן, כן, זה לא גראולינג, אבל יש לו חזרות, כי זה drone, וזה פוסט-מטאל, וזה אמביאנט, וזה כאילו מוזיקה אקספרימנטלית, ויש שם כמה שירים שהם יותר קלים, שיר של 3-4 דקות, של זמרות. אני מאוד אהבתי את קודם כל העטיפה של The Seer, צעיר, כשלא ידעתי שיש את הלהקות האלה, שלא נחשפתי ללהקת יום מיוזיק, הייתי בטוח שזה להקת מתאן. הייתי בטוח שזה כמו אולבר, כשמדברים על ורבולפים, הייתי בטוח שזה משהו קשור לוורבולפים. כי יש לך תמונה של סוג של זאב, הייתי בטוח שזה משהו נורבגי, ואז אני שומע את זה, אני אומר כזה, למה יש פה ריב של עשר דקות אותו דבר? כן. יצא, הרבה, הרבה דברים, הרבה דברים ואם, ואם לכם יש כן? דברים שאנחנו לא אמרנו, אלבומים שאתם מצפים להם, תגידו לנו, תשלחו לנו, אולי טוב. לא נעלה לכם, <laughs> סתם, <laughs> אולי נגיד <laughs> שזה אלבום חר, לא כן, סתם, אבל... תמליצו על משהו טוב, ואם יש לכם משהו שאתם חושבים שיהיה גרוע, גם תמליצו, כן, כי, כי צריך, מתי שצריך להגיד, למצוא שזה אלבום שאנחנו לא אוהבים, שנוכל ככה לרדת עליו. זה עדיין הכל חיובי. שוב, יש ככה ברשימה ש... אה, ירדנו קצת. סטיבל ווילסון, ירדנו עליו. מגדף. מגדף. מגדף. חנונים. כן, כן, אני בעצם עכשיו... ירדנו על שלוש פן בייס, אחד הגדולים במטר, כן? כן, אל תשנא אותם. כי סטייל ווילסון, כולם אוהבים אותו כזה. גם דרימפליט. שוב, אבל גם האלבואים האחרונים של באמת, לא שמעתי. אז תיקחו את זה בקראט. אם אתם שמינים, אם אתם אוהבים פרוגמטר, זה בסדר. אם אתם שמינים ואוהבים פרוגמטר, אתם צריכים משהו לעשות. כן, אל תשבו במרתף. אבל זכותכם, תשמעו מה שאתם אוהבים. תאכלו כמה שאתם רוצים וזה. מה תעשו וואי וואי וואי אז אל תרביצו לנו. טוב, אז מה, נעשה את הפוסטקאסט הבא, יהיה משהו מעניין. הפודקאסט הבא אנחנו מקווים... אולי פוסטמט, אולי דף מטל, אולי אני חשבתי לעשות על נולה, ניו אורלינס, הסצנה של דמבג דרל ופנתרה, פילנסלמו, יש מלא נושאים. קאנטרי מטל, אתה רוצה לעשות כזה נמצא אחד נושאים. כן, אני דווקא בעד פוסטמטר, כי יש שם הרבה דברים. אני כשאתה אומר פוסטמטר, זה לא כשאני אומר פוסטמטר, זה כזה סלאג', אבל זה יכול להיות הרבה דברים, נכון? זה כזה, זה לא מסיגנות, זה סוג של... זה אפילו לא סאונד, דברים רגועים, דברים עצבניים, נגיד, אני שמעתי טענה, אחרי שהם באצטמאות, זה... אז גם הנאו בלי ויסקאריס הזה, אז שמעתי את השיר. אבל זה לא פסמנט, זה פרוגסם דף מטאל. כן, אבל יעני זה מאוד, זה קרוב. כי יש לך שם כל מיני דברים שהולכים ביחד, ונגיד שפעם בחיים מישהו עושה כזה black death מטאל, בחיים לא היה מכניס כינורות, בחיים לא עושה כתקלין. כן, פה הם עושים הכל וזה יוצא טוב. אז אני אשמח לשמוע פוסט-מטאל. אני חושב שזה, כן, יש לי מה לדבר. עכשיו אתה, תגיד שאנחנו רוצים, אמרת, שעוד מישהו יעבור. אה, כן, אנחנו היינו רוצים שיהיה אנשים שמאוד מאוד אוהבים סגנון, או אפילו אזור מסוים, אני לא יודע, כאילו בלק מטאל, או משהו דברים קצת פחות צבועים. נגיד פוסט-מטאל, נגיד את האמת, או סלאג' נגיד. זה דברים די מעניינים, כי דף מטאל באמת, אני חושב שהרבה אנשים מכירים את זה, בלק מטאל, אני עוד לפני עשר שנים, זוכר שדיברתי איתך, ישבנו בחיפה, בזיו, דיברתי איתך על... ישבנו במערה על הוק. נשמע את הבלק מטאל. עוד לפני, לא, יותר, ב-2003, 2004, כבר דיברתי איתך על סקנד ווייב בלק מטאל, אמרתי לך שאני ליד המשטרה וחפרתי לך על סקנד ווייב, אז רק בלאק מטאל, יודעים, כאילו, כולם... כן, כאילו זה mesela... משהו מחדש משהו. אתה יודע מה, אפילו גריינד, אפילו גריינד, או פאנק, או אולי מוזיקה אקספרימנטלית, אולי, לא יודע, דברים כאלה, דברים שפחות מכירים, נגיד אני הארד קור פאנק, חוץ מבלייק פאג אני לא כזה מכיר, או גריינד. כן, פאנק. כאילו זה דברים... גם אם אני קצת כמה אנשים, כבר יש כמה אנשים שרוצים, כן, כן, כן. אז תעמדו בתור, שנעשה להם. רעיונות, רעיונות חבר'ה מחיפה, אולי ממקום אחר, אני מתופלף, כן, בירה עלינו, יש עשר שקל, רק תביאו מיקרופון, תביאו, כן, תביאו גם את הבירה, ונתחלק בכנס, לא, אבל שיהיה, אה, נגיע, המתופף של להקה, ברן הופ, יש פה חבר'ה, שזה לא מטאל, אבל דיברתי איתו, ציף רוזנפוט, אל תשאלתי, לא, עכשיו יש לו פרויקט אחר, שכחתי משהו, מד משהו. Okay. אה, בקיצור, חבר'ה חיפאים, ואני okay. עם מישהו, חבר'ה ישראלים כזה, מפרגן אה, להם. אז okay, אה, okay. באמת... I... אה... מעניין אותי לשמוע קצת דברים, אבל אני כלומר, רואה כל מיני דברים במטאליסט, כמובן דברים קצת צפויים כאלה, לא יודע, אה, להקת דף מטאל, אוקיי, סבבה. להקת בלק מטאל, שזה בכלל מוזר לי, כאילו. עכשיו אתה גם יורד עליהם. לא, אחרי, לא, לא. אנחנו אוהבים לא. אתכם. אחרי, יותם, ראיתי, יותם דפיילר הוא כותב. אה, זה ראיתי, כנראה ראיתי. אינפי, עוד אינפי נכון? עם הזמרת הזאת אינפי, הבחורה. מה הקשר אינפי? לא, זה שם היה ביקורות. לו, הוא זמרת, אה, ש... הוא נגן הוא והוא ואישר. סבבה. אז תודה שהקשבתם. תודה שהקשבתם, והנה, לא צחקנו על מטאליסט. למרות שהאתר הזה לא מתעדכן אף פעם. מה זה לא צחקנו? חבר'ה, חבר'ה שהם ממש אוהבים. אתה יודע, אלבום מחורבן ארבע. אצלי אלבום ארבע זה כאילו, אני צריך להיות לא, אם זה להקה שנגיד מנואר, נגיד, מנואר נגיד, לגנוע לי ואז הם עושים כזה אלבום שהכל זה כזה. ואז הם עושים דיאלוג כזה, and the king of מטל, אין ריפים, אין כלום, ואז כזה, אבל זה מנואר. ארבע ככבים, ארבע ככבים. שאני שמתי באוטו, ואז יש בחורות אתה מכיר את זה? שמתי את זה בבובוב. אני לא אוהב ההתחלה, אתה לא יכול לשמוע את זה ליד אנשים. אז זהו, שאני שמעתי באוטובוס, ובאוטוב, יודע, אני כזה לא... זה עם המכות של שוט. כן, היום זה לא פוליטיקלי קורנקט, אתה לא... כן, אוקיי, טוב, סבבה, תודה לכם. תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא, כן.